<skræk> sådan. <laughs> Så vi kræftede med gang Vi optager det af også. os Ej det er for dumt, men vi er på vej derhen. Det skal gå hurtigere day. Day. Hvad er der sket til sidst? Hvad er sidst? Nu er vi da også randet lidt, hva? Nej Vi taler Nej. om ting vi ikke ved noget om Er du ikke satuleret i alt? Det er bare sådan jeg ser Det er lidt for sygt det her Hold nu, okay Jeg hedder Lise Ellers Du hedder Martin Nørgaard Hej Wow kan du mærke det, Elias? Jeg kan faktisk godt mærke det. Ja. Jeg kan mærke det lidt. Ved du, hvad jeg kan mærke? Nej. Det er rap-tid. Yeah, yeah, huha! Nej, jeg kan ikke <laughs> oh, Det er den korteste rap, du nogensinde har lavet. Ej, jeg vil ønske, man kunne have set dig i øjnene, ligesom yeah. jeg gjorde den gang. sad om sådan en helt stift Ja, jeg kunne Og så kastede du dig bare bagover i sengen. Uh, jeg gav bare op i det sekund, du sagde det. Ja, det gjorde du. Nu sidder du og strækker dig. Og mm. det skal siges i dag... At i dagens anledning for at være helt frisk, så ser Martin ikke, ikke bare ser han groggy ud, han har også joggingbukser på, der er grå, og en t-shirt i fuldstændig samme nuance på. Så han er faktisk en Patton Oswalt joke ja. øh, som jeg ikke ved, om du har hørt. men det, oh, er, op, du. det, ja, det er du. Du mangler bare en bil og en uh, a newsstand, hvor du kan gå hen og købe ja. magasinen til få en p så er du perfekt. Oh, yeah, yeah. Nå, men Jamen. det er i hvert fald det er situationen, øh, og jeg har i dagens anledning taget en lilla t-shirt på. Det vil jeg også sige, det er meget sjældent, man ser mig i farver på den måde. Jeg synes det er flot til dig Jeg sagde da du kom Hold da op man kan godt se at du har trænet Fordi du fylder øh. Fordi i en stram t-shirt <laughs> Ja du ser, du ser trænet i en stram t-shirt Og så viser ja. det sig at det er faktisk en helt almindelig t-shirt Det er, bare, er en bare en t-shirt jeg er til. Alle mine t-shirts sidder stramt nu Jeg har, ja. jeg, jeg har ikke en t-shirt nu som ikke sidder sådan lidt Se mig Og de irriterer mig faktisk øh, Fordi de er alle sammen large Og så gik jeg i H&M Fandt en t-shirt til 40 kroner og tænkte Så prøver jeg lige en ekstra large Så kan det være mm. jeg ser Så ligner jeg Elias igen i den mm. Og så er den og det er fordi når den bliver ekstra large Så bliver den også bredere på skuldrene ja. Og jeg er ikke særlig bred over skuldrene Nej. Nej. Men til gengæld er jeg begyndt at fylde mere i dybden Og det gør bare at Når jeg tager en t-shirt på som er large Så ligner jeg sådan en der også godt vil have At folk ligger mærke til at han træner Det synes jeg jeg ligner lidt Og det bliver jo kun værre nu for nu bliver jeg jo lidt større Og så fucking kan jeg jo ikke gå i ekstra large Hvis jeg så sådan en på Så kan man godt se at der måske er lidt når Men så ligner jeg også ham der gerne vil være ekstra large Men ikke ja. rigtig er det du bliver meget hiphop. Så jeg er faktisk jeg er fanget mellem to poler, øh, og der er ingen af dem, jeg har lyst til at gå hen til. Men, øh, og jeg kan heller ikke lide midten. Men jeg vil da godt lige sige, at uh, siden du begyndte at snakke om at træne første gang i den her podcast, ja. der er altså sket noget. Ja, der er sket lidt, ikke? Men det der er sket, det er volumen. Det er kun volumen. Der er, Nå, ikke, sket ja, ja. Noget, der er ikke sket noget definitionsmæssigt. Rigtigt. Det er meget Nej. lidt. Der er sket lidt definition på mine triceps, men det er også det. Nå, men altså, du, det, du, der, du, du har fået nogle arme. Jeg har fået arme, jeg har fået arme. Det må, jeg, det må jeg sige. Altså, jeg har fået lidt om. Jeg har gået gået stik modsat grøft. Jeg har jo aldrig været i dårligere form. Nej, om det men det var faktisk sjovt, du sagde. At jeg er i mit livs dårligste form. Det tror mindste. jeg, er. Og jeg har den sidste måned gået og sagt til mig selv, at uanset hvad man vender og drejer det, så er du stadigvæk i dit livs form lige nu. Bortset fra dengang, man var ung og bare ja, ja. løb rundt og spillede fodbold syv timer om dagen, Og man blev ikke gang forpustet. Fordi at der havde man bare de hjerte der kunne alt. Ja. Men sådan i forhold til mit voksenliv så har jeg aldrig været i bedre form nu. Og jeg er stadigvæk mega utilfreds. Mm. Men det kan vi snakke om senere. Nej, men, øhm. Nå, men det, jeg har faktisk, jeg, jeg, har, jeg har en tid hos lægen snart, fordi jeg øh, i lang tid har følt mig sådan lidt træt, og nogle gange sover mine ben på mærkelige tidspunkter, sådan. Noget, så jeg vil gerne lige have undersøgt mit blodomløb. Men jeg, når jeg lige tænker over det, så virker det også lidt, det virkelig dumt at gå ned til lægen og sige, hej, kan du, ikke, kan du ikke lige tage en blodprøve, fordi jeg er lidt træt hele tiden, og han så tager den der blodprøve og siger, jamen, øh, Joints nogle gange siger, Ja det kan det godt være at jeg lige gør en gang imellem Og jeg lever også af pizza og tobak så, Men gider du forklare mig hvorfor jeg er træt konstant Nå jeg vil sige På den der note der ikke? At det kan sagtens være alt muligt andet ja, ja. Det vil hjælpe At ja. du aldrig kigger på cigaretter Joints eller alkohol eller pizzaer Men bare levede ja. som en et, Ja Salat og grøntsager Vitamine og mineraler og ja. aminosyre Du har spist på det rigtige tidspunkt og sådan noget men det <laughs> ja, behøver høj. ikke at være grunden til, at du er træt. Nej, det er mere nej, nej. grunden til, at du er træt en gang imellem. For eksempel, du spiser en stor Ej, jeg tror, pizza. Hvis jeg lige, så... lige dyrkede lidt motion, mm? og lige, øh, blev lidt mere aktiv og spiste lidt bedre, så vil det måske hjælpe ja, rigtig meget. Men det kan også være, det bare, det kan være helt basic, at du har mangel på D-vitamin. Ja, Jamen, det kan også godt være. Det kan sagtens være det. Det, det kan også være mangel på E-vitamin. Det kan være mangel på jern. Det kan være mangel på alt muligt. Så det er godt, at du ja. tage den der blodprøve. Vi fandt ud af, gang. Jeg, var, jeg, var jeg, jeg synes ikke, det har hjulpet endnu. Jeg synes ikke, jeg kan mærke den store forskel. Men det er nok, fordi der er sket mange forskellige ting. Det er ikke en isoleret ting, der er sket. Men jeg fik målt mit, øh, fordi at jeg, alt det lort, der er sket med mig, så får man taget blodprøver også. Og der fandt de ud af, at normalt så skal din E-vitamin ligge på et tal, der hedder omkring 50-70, hvis nok. Og min lå på 22. What? Og 22 er dernede, hvor man sådan tænker, når man... Så det er nærmest ingenting. Ja, det altså, kan jeg godt huske, vi snakkede om, at du bare skulle have licens til sådan en hvor du kunne rive tingene af hylderne. Fordi... Ja, øh, men langt kort. Jeg er stadigvæk i gang med at prøve at få den op, og så skal jeg have taget piller eller prøve igen til oktober, hvis nok. Og så skal vi se, hvordan det står til der. Okay. Øhm, men øh, det, det vil sige med der bare, at der kan være enormt mange vitaminmæssige ting, som du ikke får på grund af dårlig kost og cigaretter og weed og pisse lort. Ja, ja. Men, du får ikke nødvendigvis løst problemet ved at stoppe med det der. Nej, jeg ikke, du skal gøre det, men det kan sagtens være, at der er en vitaminpille, du kan tage, og så får det faktisk bedre. Ja. Øhm. Ikke at jeg, tror, at jeg tror, at det er det. Det er, altså, ikke, det er ikke løsningen. Det ville men... virke ret sandsynligt, at det nok var mangel på motion og dårlig kost. Der er hoveddelen af det. Ja, ja, fordi jeg tænker, ja. hvis du begyndte begyndt at få motion, så vil du få mere energi, så vil du komme ja. i bedre form Jamen jeg har, også, jeg har også cyklet mere, end jeg gør for tiden, og der vil jeg faktisk godt lige knytte den lille historie ja. jeg lige har nu, for Der er sket noget forfærdeligt Hvad er der sket? Øhm, jeg, har, jeg har den der cykellås Det skal som, lige sige, det her har jeg slet ikke hørt noget om Nej, nej Jeg ved slet ikke, hvad der. jeg nej, er bare bange nu Det er bare en lille historie dagen ja. Nej, det er så forfærdeligt, ikke. Det, det er det okay. mest forfærdeligt for mig Og min Og Det er også og min det værste, jeg kan forestille mig Åh, du er så sød, Elias altså. Men det, der er sket, ikke også? Mm. Du, den der cykellås, du også har. Yeah. Hvad er det, de hedder? Kryptonite. Kryptonite. Det er de der orange, nogen. Det er, yeah. sådan nogle, det er nærmest de eneste, som ikke er fastmonteret øh, koldelåse, yeah. som er godkendt af forsikringer, og de koster sådan noget 700 kroner. Yeah. Øhm, og den har jeg et stykke tid haft lidt svært ved at låse op, fordi min nøgle var blevet sådan lidt skæv i det. Jeg ved ikke, om jeg en brænder har fået drejet lidt for hårdt på nøglen sådan det er en lige masse vidt. gange. Men lad mig lige sige her, så dårlig form er du heller ikke i, for den nøgle, det er lidt morfucker. Så hvis du har drejet den skævt, så er det lidt imponerende også. Jamen det, jamen det har jeg så, det, ja, ja. den vil jeg godt tage, men det, den er så langsomt blevet sådan lidt skæv, så man kan se sådan, at den twister ja. ud af nøglen, og så har jeg her på det seneste, har jeg virkelig skulle nogle gange, jamen, nogle gange har det. nej, men jeg, jeg har ikke engang tage ved sådan en stor lirke i fem minutter, hvor jeg bare til sidst har været ved at miste besættelsen, fordi jeg simpelthen ikke kunne få låst den fucking cykel, ja. og så den anden dag, så tænker jeg, okay, nu tager jeg lige en hammer. <laughs> Og så ligger jeg den her nøgle på noget fladt og så får jeg skulle lige banket den ud igen, så den er flad og lige. Ja. Og det lykkedes. Mm. Øh, men nu kan jeg så slet ikke låse min cykel op. Mm -hmm. Og det gør så, at min cykel lige nu står parkeret hernede foran min lejlighed øh, oppe af cykelstativet, og jeg kan, ikke få, jeg kan ikke låse den op nu. Jeg kan ikke, den... Men er det ikke fordi, at låsen er ødelagt i form mm. af, at du har brugt en enormt skæv nøgle i den i lang tid? Det er jo fordi, det er, jeg banker nøglen, vil banke den lige igen. Ja. Så banker jeg den jo ikke tilbage til udgangspunktet. Jeg banker bare alt det skæve, endnu mere skævt, på en ny skæv måde. Okay. Så den, den ser lige ud. Så men du den skal er jo faktisk have låsen af på en eller anden måde? Jeg, kommer til, jeg skal jo stå dernede med en nedstryger nu. Jeg har en nedstryger, du min, kan låne, hvis det er. Ja, men var mistænkt på en skala fra 1 til slip min cykel. Kommer har du en, til en at på din ud. cykel? Ja, ja. ja. Ved du, hvor den er? Nej. Nå. Men hvis du på et tidspunkt finder den, så tager den i din baglomme. Jeg kommer og så til at stå der ned med nedstryger og save i låsen, og så kommer der nogen forbi og siger, undskyld, er det din cykel? Og jeg siger, ja jeg har nøglen til låsen her. Prøv at se, nej, nej, den virker. Nej, nej, du kan sige, jeg har kvittering på den her. Jeg har taget den med ja, ned for nødekomsspørgsmålet som det der. Jeg vil men, også bare lige fortælle men, en kunne, historie for at vil, sige, men altså, du, at du ved du også kunne, ved hvad du også kunne, hvad kunne jeg? være fucking lige glad og så bare gå ned og save din lås og hvis det så kommer sådan og siger, øh undskyld, hvad laver du? Så saver jeg den. Nej, nej, nej, nej. Så siger du, hvad ser du til at lave? Ja. Jeg vil save lås over, når er det din cykel. Ja. Nå, men det kan du ikke bevise. du ikke det. Altså, hvis folk ja. er så fucking ivrige efter at få dig dømt for et eller andet, så lad <laughs> dem da ringe til politiet, så kan du ja. fucking bevise det, din cykel. Det er rigtig nok. Men, men jeg vil bare, det vil jeg jo grund til, at jeg siger det, det også bare fordi, at det er måske et meget tydeligt eksempel på, at vold løser ikke nogen problemer. Du skal ikke slå din cykelnøgler i ham. Nå, på den måde, nej. <laughs> no, var det det, du ville hen til? Ja, jeg, kunne lige, jeg skulle have talt pænt til den lås, taget den med ned til ja. en cykelmand, og sagt, kan du ikke give mig en ny nøgle? Lige apropos det der med at jeg ikke at have lyst til at stå og save en cykel, jeg har det jo stadigvæk sådan, når jeg kører rundt i København, at jeg leder med øjnene. Hver jeg ser mange cykler eller en grøn mm. cykel, så leder jeg efter min gamle cykel, og jeg ja. har det helt seriøst sådan her. Hvis jeg nogensinde finder den, så tager jeg den bare. Men selvfølgelig. Hvis jeg skal fælde et træ for at få den, så tager jeg den, fordi hvad end konsekvenser der er for resten af verden ved, at jeg skal have min cykel tilbage, om jeg skal save en anden cykel over fælde træ, eller brændet skur for eller at komme min, ind til det. er jo mand, det der Nej, men helt oprigtigt særlig, Ikke sindssyge ting, der går ud over andre mennesker, men materiel skade. Jeg er helt ligeglad, fordi det er ikke min skyld. Der er nogen, der Ej, har taget hej. noget af mit. Mm -hmm. Og hvis jeg på et tidspunkt finder det i en situation, hvor jeg skal smadre noget andet for at få fat i det, eller overbevise en mand om, det der, det er ikke din fucking cykel, og det bliver min nu. Hvorfor tror du, at jeg træner <laughs> øhm, Så vil jeg gøre stort set alt for at få den igen, for jeg er ja. så ligeglad. Det er min fucking cykel Ja, og det var, ikke bare, det var ikke bare en billig cykel. Det er jo en... Nej, nej, nej, nej, og den er umulig at genskabe. Fordi ja. det er jo et gammelt stel, så jeg vil ræsne. Så hvis jeg nogensinde finder den, så har jeg, det virkelig, så jeg er det ligeglad med, om der er nogen, der kommer hen, om politiet kommer hen og siger: øh, Undskyld, hvorfor står du med en nedstød ved den der cykel? Så vil jeg sige: Det er min cykel. Nå, men ja. hvorfor har du så ikke nøglen? Jamen, det er fordi, den er blevet stjålet. Ja, og I gør ikke noget ved det. Og I har ikke fundet den. Nej. Så nu tager jeg min cykel igen. Du kan ikke anholde mig Arh, men det synes for at helt... sæve en lås over på en cykel, jeg har kvitteringen på. Og når det gælder cykler i København, så er det djungledoven, der gælder. Sådan er det. Ja, ja. Fordi jeg har faktisk seriøst er... haft det sådan her. Hvis jeg nogensinde finder en cykel til, så stjælder jeg den. Jeg er pisselig. <laughs> ja. glad. Jeg har fået stjålet så mange cykler, at jeg har en selvrisiko på min cykelforsikring nu på næsten 2000 kroner og det er det sidste forsikringsselskab der vil tage mig. Alle de andre jeg har været ved har bare pure nægtet at give mig cykelforsikring, eller stoppet den. Jeg fik på et tidspunkt et brev for tryk, da jeg var hos dem. Hej, vi dækker ikke din cykelforsikring mere, der er der for mange udgifter. Det var bare det. <laughs> ikke så noget men om nu bliver det dyrere for dig eller noget som helst, det var bare hej. Nej. Hey, ja, det var så vildt man. Held og lykke med det. Nå, men for... ved du hvad? Nej. Jeg tror godt jeg ved hvorfor du er lidt groggy. Ja, fordi du har hver gang vi har optaget en podcast i det her år, og det er mange gange. Så <laughs> det i hvert fald fire gange. <laughs> ja. Så har du snakket om hvor spændt du var på september. Og sidst i august også lidt. Ja, fordi der var kommet festival. Det er rigtigt, og kom festival, fik jeg sagt. Kom festival. Jeg har glædet mig så som meget til lille barn kom festival til comedy festivalen. Ja. humor humorfestivalen. Hvor du skulle lave en masse shows, og det er gået godt. Ja. Fedt. Der har jo lige været at komme festival, ja. hvis det skulle være gået nogen næse forbi. Ja, det, er det. det er det helt sikkert. Det er helt sikkert gået flere menneskers næse forbi, end dem, der har opdaget. Jamen, jeg synes, det har været rigtig fedt. Mm -hmm. Jeg har glædet mig over, fordi jeg skulle både lave shows af Anders Stjernholm, og jeg skulle lave min egen team, og, øhm, og jeg skulle lave sådan... Jeg har været med i Fogt i Farvandet live. Og skulle suta dig pækker. Suta på pækkerne. Det gjorde jeg ikke så Hvorfor meget. gjorde du det der lige nu? Men fordi du sagde det, så ville mm. jeg også sige det. Ah, men jeg synes, du var for meget. Nå, det var det, det også. Godt, det var ja. godt alt det der pis. <laughs> det gik mega godt. Fedt. Du lytter til det dystre Hvad med dig? Hvad lavede du under festivalen? Jeg lavede en åben mic, og så deltog jeg i Skibberlaboratoriet øh, selskabsleg senere fra en hat. Og det er uh -huh. faktisk alt det, jeg lavede under festivalen. Ja. Øh, det var ikke så meget at altså. Nej, men det virker sådan lidt dognt, men øh, nee. jeg havde bare øh, brug for, at der ikke var noget pres. Ja. At det er bare jo tit, få det er mennesker siger. Når de gerne vil slippe afsted med at være dogne. Ikke også? Du skal ikke kigge sådan der på mig. <laughs> Lige om lidt, ikke? Så får du lov at se, hvor stærk jeg er blevet. Oh. Øh. Uh, har det, nej, noget, jeg har... Med og ja, det har noget med at sove da pækker med at det har noget med at blive kvalig pækker. Oh. Øhm, nej, jeg jeg, jeg... jeg tror bare, jeg havde brug for, at der ikke var noget pres. Og det ja. har jeg stadigvæk. Det er også derfor, at alt det, jeg laver, det er sådan noget en time ad gangen, og så en pause, og så en time ad gangen, og ja. ikke meget mere end to forskellige ting per dag, og Nej. så er det resten af det der træning, og selvpleje, og så videre uh. fordi at yes. det bliver ja. snart vinter og jeg gider ikke blive indlagt igen. Nej. Jeg er nødt til at prøve på en måde, at afle det positive, <laughs> og det gør jeg ikke ved at blive presset. Vores podcast, det er et forår. Nå, men må jeg ikke bare have lov at sige, at det der, det var bare ærligt. Det var ja, ikke ja, men meningen, siget... at det skulle lyde deprimeret. Det var bare ærligt. Talt, det er oprigtigt talt Helt ærligt kalkuleret At jeg ved jeg får det skidt Hvis jeg presser mig selv ja. Og jeg ved jeg får det skidt når Så skal man jo også sviner. bare lade være ja. Nej man skal ikke lade være Nå men man skal jo heller ikke gøre det, det skal jo ikke være Men man sur, skal ud. ikke gå fra 0 til 100 Så det er godt det er at jeg går lige så stille fra 0 til 100 Og ja. lige nu der kører jeg omkring 30 Men jeg har til gengæld ej, jeg vil ikke sige at jeg har kørt 100 På festivalen Nej ja, men du har haft travlt synes jeg Ja, yeah, altså alt er relativt ikke også. Mm. Det, er jo, øh, det skal heller ikke lyde som om, at man bare har. Altså det er jo ikke fordi, jeg ikke også har sovet længe og drukket øl og sådan noget. Nå, no, nej, no, er det er jo bare men, fordi, du arbejder på andre tidspunkter. Du har jo travlt kl. 10 om aftenen. Men jeg vil sige den fredag, hvor jeg lavede min time. Jeg lavede for første gang nogensinde, prøvede jeg at lave en team selv. Du står på egne ben. Ja. Og det var ligesom mit show. du en opvarmer på? Ja, Mads Holm. Ja. Og det var pæs Han gjorde det rigtig godt. Øhm, og jeg havde været så heldig, at øh, jeg havde startet med at bare sætte showet, et enkelt show op, kl. 21 i fredags ja. Og så øh, gik der, ved ikke, en måned før, ah, tre uger før festivalen eller sådan noget Ja, det var i god tid, synes jeg Der var det udsolgt, lige pludselig Og det var jeg sgu ret glad for Ja øhm, Det var helt vildt, det havde jeg ikke regnet med Så fik jeg lov at sætte et ekstra op, og det valgte jeg så at gøre øh, kl. 18 samme dag Okay, så sådan du sjovt bare showet showet. lå. Ja og det var faktisk rigtig fedt, synes jeg. Fordi så var der så havde du nærmest lige en generalprøve? Ja, altså det skal man jo ikke kalde det, fordi folk har jo betalt de samme penge og forventer det samme. og sådan noget. men der sad... jeg, tænkte, jeg tænkte for dig. Altså, ja. så havde du, Det er også meget rart at arbejde op. Altså selvfølgelig, men det, det er jo rart, når man arbejder op mod, og så skal jeg lave den time, at man lige har to skud i Ja, ja, men helt sikkert. Men jeg, det kunne jeg virkelig mærke, fordi der sad 17 mennesker til det der kl. 18-show. Mm. Øh, og det var primært komikere og nogle fra min familie. Og et par få mennesker jeg ikke kendte. Men det var skide hyggeligt. Det var ikke sådan et, hvor man bare slagtede. Mm. Men folk var glade jo. Mm. Og så fik jeg ligesom kørt det igennem, og lige øh, kunne se, okay, jeg kan godt huske det hele, og jeg ved godt, hvad jeg skal sige, og det fungerer meget godt. Og så var jeg ikke lige så nervøs, fordi kl. 21 showet... Men det er det, jeg mener. Så kan man... Ikke fordi det var en generalprøve. Nej. Men så havde du bare mulighed for at nyde det lidt bedre. Ja, men også fordi... Altså, altså man kunne ligesom glæde sig til klokken 9, ja, hvor vi der, vidste, du, jeg kunne... vidste, der var... Jeg vidste, at der ville være fyldt, og... Jeg havde været lidt nervøs på forhånd, fordi jeg var, jeg var godt klar over at ret mange af de der billetter der var solgt, det var sådan øh, mine venner og gamle gymnasievenner mm. og for, altså halvdelen af salen men i hvert fald være folk jeg kendte. Yeah. Og det, der bliver jeg sgu altid lidt mere nervøs, end hvis det bare er fremmede mennesker. Selvfølgelig. Eller bare er Selvfølgelig. fremmede mennesker. Men så var det bare det var også så fedt. Altså, det var virkelig det, det, nu vil jeg skulle gerne for en gang skyld, være lidt øh, hal lidt ja hat på. Det var kræftet med fedt. Det var godt. Det er 9, og jeg jeg altså... var sgu helt glad bagefter, fordi det gik bare godt og folk var rigtig glade og folk var søde og vi Må jeg så ikke også lige sige jo. Piller du mig ned nu? Jeg mødte dig, og du var sådan... Du havde det på samme måde, så det ud til. Jeg kunne se den samme forandring hos dig, efter du havde fået lov at stå og lave en time, og det gik godt, som jeg kunne huske mig selv. Man har stadigvæk dårlig selvtillid, man har stadig tvivl, men faktum er bare, at du kan godt. Så ja. du havde ligesom en fornyet tro på dig selv. Ja. Og du havde gjort noget, som du ikke vidste, om du kunne. Ja, men også fordi, og det lyder måske lidt forkælet eller noget andet, men, men også fordi, at det var første gang i lang tid, at jeg f bagefter havde haft den der følelse af, yes man, det er det her, jeg gerne vil. Ja. Altså, jeg kan godt og finde den, ud af det, og jamen, det er og, føles rart, når det går godt. Ja, og den følelse, den har jeg faktisk manglet i det sidste stykke tid, når jeg har gået på open mics, men den er kommet tilbage nu, fordi jeg begyndte at prøve at gøre det på en anden måde. Men den der følelse, den, du, den er svær altid at få. Den der følelse af, at det er derfor, jeg gør det. Og det er derfor, det er også vigtigt nogle gange at ture, for eksempel, og tage sådan et sats, som du har gjort, og sige, nu prøv at lave en time. ja Fordi når det så lykkes, mm. så får du bare, så er det din, din det er en ny ting, du opdager, du kan. Ja. Men det, jeg vil frem til, det ja. er, hvor lidt, hvor lidt skal der til, for bare at fjerne den følelse fra dig. Ja. Støvsug den ud af din knogle. Nej, ja, men ved du hvad, Det kan jeg give dig et. Det ved jeg du kan. Ved jeg, du kan. eksempel på. Det kan du nemlig. Den dag du snakker om du møder mig, det er dagen efter det er om, det er om lørdagen. dagen efter jeg har haft mit show, og der er jeg stadig glad og positiv og vi skal lave, jeg skal lave de sidste show jeg er med i eh øh, det. Det skal vi lave om aften om lørdagen. Ja. Og der er udsolgt og det går pisse godt igen. Ja. bare lave 10 minutter. Du er. Jeg er i en fire time af lækkerhed. Det er Alt er godt. Og du, jeg, har, det har været kommet i uge, og jamen, du har en fornyet tro på dig selv. Bare lige for at smørge et ekstra lag på min øh, Så, øh, så det, altså Jeg går op og starter med noget impro på den der ting som ja. får klap. Og jeg tænker bare, okay fedt, nu er jeg, ja. jeg kan det er jo sårlig. og det er ikke det fordi, du, du sidder og er selvforhandel nu. Det er bare fordi, man kan nå til et punkt, hvor man... Alle de der hemsko, man tænker frem for sig selv, når man optræder, som ja, nogen ja. gør, som vi gør for eksempel... Ja. Dem kan du skubbe så langt væk med succesoplevelser, at du faktisk begynder at være lidt mere fri på scenen. Ja, ja. Og det var det, du var, og det var det, du nød. Ja, og det gik pissegodt, ja. og jeg var helt ovenpå. Og så er der det fantastiske fænomen på festivalen, der hedder Late Mike, mm. som er en vendekåbe af rang. Fordi nogle gange går det godt, nogle gange går det dårligt. Og jeg havde selvtillid i orden. Jeg tænkte, fedt mand, det er været en god festival. Hvorfor ikke lige slutte den sidste aften af med at gå på Late Mike? Og ja. det skulle jeg aldrig jeg Nej, det var, jeg, jeg, jeg fik ikke ondt af dig, men jeg følte virkelig med dig, for jeg kunne bare, jeg kunne se det i dine øjne. Jeg kunne Nej, men jeg var den, fysisk slået den, ud. Det, var, det det var, på nu skal, den måde, Vi skal lige forklare det, lytteren, det der skete var, at... Øh, det der var, var faktisk færd, en der okay var aften. Ja, ja, ja, ja. Og da jeg var færdig med gurktid. det var bare gået så godt, så det var, det var urimeligt at forvente, at det ville gå så godt igen, når jeg, hvis jeg gik på til late mic. Men det valgte jeg at gøre, fordi det lød, som om der var god stemning, og så har jeg bare fået... Altså du ved, klokken er 1130 og man har fået et par bajere, og det er ligesom det, der er konceptet med Late Mike, at man må godt være lidt fuld, men jeg var måske blevet lidt for fuld. Og så går jeg op og laver det samme, som jeg lavede til agurketid, og så gik det bare slet ikke godt. Ja. Og det, og og det du... var ikke fordi, det gik, for at være helt ærlig, det var ikke fordi, det gik mega dårligt, men det gik bare heller ikke mega godt, og jeg kom ned Ikke for at lægge ord i munden på nogen, og ikke for at øh, og, og udstille nogen, men jeg snakkede med en øh, kollega, Mm. som hedder Simon Talvor, øh, som havde set dit show, mm. og han ved ikke, hvordan du havde det med det, og han omtalte dit show som værende virkelig godt. Okay, det er jeg glad for. Ja. Men det er også det, er det, der er problemet, fordi det, det, det var det, du snart nævnte lige før. Al hele ens verden styrer bare sammen igen, selvom mm. der ikke er nogen grund til det. Og ja. Man bliver sådan helt negativ Jamen, og da du for ud, og, øh, da du kom ud. Jeg prøvede virkelig også at sige til dig, at fokusere nu på det, der lykkes. Men, ja, ja, ja. men det er lige meget. Ja, men man, det, det, det, det er ikke en rationelt ting. Nej, men det er fordi, nu er usikkerheden tilbage. Ja. Du har lige haft en hel uge, hvor det bare. Øj, jeg kan godt, ja. og så slutter den lige med. Ja ja, men nogle gange kan du ikke. Ja, præcis. Og, og det er så irriterende, til. fordi min aften var seriøst ødelagt. Og jeg var depressiv, og jeg var sur uden grund, og jeg var men jeg kunne se det på dig. Du var Jeg var slet ikke glad til den der fest vi var tilbage efter. Jeg stod bare og prøvede at drikke gratis øl, at øl og at du er inde i dit hoved. Og det værste var at Sofie, min kærestes veninder var der og havde set hendes show, og de havde set det der late og De kom hen og sagde: "Ej, vi havde aldrig set dig før, men det var rigtig godt." Og man kunne bare ikke nyde den der ros, fordi jeg selv stod og tænkte, ja. ja men det ved I ikke skid om, mand. Hold kæft, det gik dårligt. Ja, ja. men det er fordi... Og det er jo slet, de slet ikke, slet de ikke, slet ikke krukket, jo. Nej, og det er slet ikke over for dem, men det er fordi... Og sådan er det desværre, og sådan er det nødt til at være, den holdning, der betyder mest omkring dig selv, er din egen. Ja, det er svært. Og sådan er de alle livshandsinger. Hver gang... det er Ikke, at det skal handle om det, det er et eksempel, det her. Jeg kan nærmest ikke bevæge mig på en åben øh, mic i øjeblikket, uden at der er nogen, der kommenterer, at de kan se, at jeg er vokset. Nej. Fysisk. Og det er fordi, at jeg var, ja, fysisk. Og det er fordi, jeg var et skravl før. Ja. Altså ikke på en negativ måde, men der var bare, du ved, en helt lige arm og ingen rigtig brystkasse og ingenting nogen steder. Ingen ryg, ikke noget smelt. Bare tynd og knogler. Og så er jeg vokset lidt nu, men jeg er jo mm. slet ikke fit, men jeg er bare vokset lidt. Ja. Og alle kom til det. At... Og det betyder ikke det store for mig, og det er fordi, mit mål er slet ikke der, hvor jeg er nu. Nej. Men man skal jo stadigvæk prøve at nyde, at der er nogen, der siger til en, når man får mig at se, ja, ja. at det er sgu meget godt. Og det er bare for at sige, at altså, man... Det, selvfølgelig betyder det ikke lige så meget som min egen holdning, men du er også nødt til at sætte din egen holdning i det relief, at når man, hvis nu jeg står i et rum nu, og jeg er 101 personer herinde, og der er en, der synes, jeg er dårlig, og det er mig, og de 100 andre, de synes, jeg var god, hvorfor skal jeg så bruge min tid på at stå og tænke, jeg var dårlig? Ja, hvorfor? Ja, ja, og det, ja men, sådan, men det er så irriterende, at man ikke kan slippe af med det. Ja, men ved du hvad, jeg synes, du skal prøve? Nej. Jeg synes, du skal prøve, eller hvad med at give det så meget energi? Ja. Fordi hver gang vi snakker om comedy, hver gang vi to, vi snakker om, hvordan det er at skrive stand-up, en af hovedfaktoren, en af de største problemer, det er altid os selv, og vores mm. dårlige selvtillid og selvfølelse omkring det. Ja. Og det er, nu siger jeg det helt koldt, mega usexet. Ja, det er det. Fordi det gør ikke, at der er nogen, der synes, vi er sjovere. Det Nej. gør ikke, at der er nogen, der synes, vi er bedre. Men det, er også... det er bare sådan en, en, mm. en smertefølelse. Som Problemet er, er, det er svært at snakke om, fordi hvis man Ligesom vi gør nu, hvis man sidder og snakker om det Det kommer mm. hurtigt til at lyde som om, man fisker efter øk Eller man prøver at få lidt øh, Nå, hvad skal Når man hvad ellers? er det synd for dig ja, men, men hvad skal man ellers give? Ja jamen hvad, det, hvad, hvad, hvad, skal du ellers, hvad skal du ellers, når jeg hører det der Hvis jeg bare var din ven, hvad skulle jeg ellers give dig? Ja. Når du sidder og siger at, at, at jamen det, jeg, jeg føler bare, at jeg er dårlig Der er ikke andre end mig, der synes, jeg er dårlig Men jeg var dårlig, fordi jeg synes det ja. Hvad skal man så give dig i stedet for øk? Fordi ja, men, det, jamen, er en, det er helt rigtigt Men problemet er, at man har bare, og, nogle gange og og har man bare brug for at sige det nogle gange har man ja. bare lige brug for at komme ud med det. 100. Og så ved jeg, man ved jo godt selv, fuck var det er og mega åndssvagt, at jeg sidder her og brokker mig over sådan nogle luksusproblemer, fordi mm. det er kun mig selv, der har det sådan. Nej, det er ikke et luksusproblem. Og du brokker det heller ikke. Nej, men det er jo lidt... Du er frustreret og ked af det. Ja, men uden grund jo. Nej. Grunden, jo. Nej, nej, grunden, nej, nej. ikke uden grund. Grunden er, at du ikke kan finde ud af at skabe et ordentligt selvbillede. Mm. Fordi hvis du kunne det, så ville du ikke skabe dit selvbillede ud fra én aften. Så ville du skabe dit selvbillede ud fra, hvem du rent faktisk er. Du vil jo aldrig, hvis der var nogen, der kom hen og spurgte dig, hvem er Martin Nørgaard, så vil du aldrig kun tage udgangspunkt i det, der er sket den dag. Med andet end stand-up. Du lader men, ikke det er definere af én dag jo. overhovedet. Nej, så skal man have en virkelig dårlig dag. Så skal det være en syg dårlig dag. Ja. Hvor alt det, du tror, du ikke kan, bare kulminerer. Ja, Jamen, det er rigtigt nok. Øh, ja, men ja, det er heller ikke... Det er bare, det er bare, øh, altså, men jeg tror bare at der er rigtig mange der har det sådan. Men overall, hvis nu vi bare kigger på komedien, så var det en kæmpe succes for dig. Ja, ja, Nå, okay, Overall, ja. overall, så var det en kæmpe succes for dig. Var det ikke det, Martin? Jo, godt. Det var det sgu. Hvis, hvis vi kigger på procenterne, så var det altså et rigtig godt. Jo, god jamen. Uge. Og jo, jo, jo, det var sgu en god uge. Vi prøver lige at være lidt positive. Jamen, det var det. Og jeg vil jo være, jeg er mega glad for. Jeg har, jo, øh, jeg har fået min team optaget også. Ja. Øh, og jeg har haft det sådan lidt ambivalent med, når folk kaldte det et one-man-show, fordi, yeah. fordi jeg kan godt se, at det teknisk set er et one-man-show. Teknisk set det er, er det et one-man-show. Der er en mand, der står optræder i en time. Okay, yeah. det falder men, inden for men... definitionen af one-man-show, men det er bare fordi på dansk, eller i hvert fald i Danmark, jeg tror faktisk, jeg tænkte over det den anden dag, betegnelsen one-man-show, det er heller ikke noget amerikansk komiker bruger eller noget, altså de siger tit et special eller et show. One-man-show er lidt, selvom det er et engelsk ord, det er noget, vi bruger i Danmark, og det mm. dækker tit over sådan nogle store Anders Madsen, Linda P. i Gøendal-opsætninger, hvor ja. det har kostet den første million, bare at sætte det i gang, og scenografi, og der men, er tematiseringer, og der er... Men det er jo også fordi, at branchen er så meget mindre i Danmark, at ja. det kun er de helt store, der kan lave og leve af shows, og det er det, vi forbinder med one-man-shows. Ja. One-man-shows forbinder vi jo med en DVD, vi forbinder det jo ikke med en aften på huset, men Nej. For, dig, for dig at se... Der skal mm. du betegne det ind i dit hoved som et one-man-show. Fordi det kan godt være, at yeah, du ikke lavede yeah. det lige så længe, som man normalt vil lave et one-man-show. Men det tror jeg godt, du vil kunne. Yeah. Så for dig at se, synes jeg helt klart psykisk og som en sejr, at du skal se det. Fordi det er yeah. det som et one-man-show. Og det kan du godt. Så når den dag kommer, at du er så stor, at du skal på turné og lave en DVD og whatever. Så ved du, at det der med at stå på en scene i en time, det kan jeg godt. Ja, yeah. men det er mest fordi, jeg tror, mit eget udgangspunkt for at lave det, det var, at det, det, er, det er faktisk det er fem år siden, faktisk nærmest i dag, eller for et par dage siden, mm. at jeg startede med at optræde, og jeg tænkte, det, det er et meget godt tidspunkt, nu hvor der så mm. også er festival, lige at prøve at lave et eller andet, der viser, hvor langt det er nået, ja. fordi det var jo ikke, det jo ikke et show, jeg havde skrevet på, altså som i... Alt det her materiale skal være til det her show. Ej da, du det er, er bedst jo en, det er en samling af klubtursæt fra sidste år, og det nye jeg har skrevet siden. Og nogle, altså, der er måske én ting, der er brugt før et andet sted, men ellers er resten noget, der er skrevet efter sidste gang jeg fik noget udgivet. Yeah. Så jeg tænkte, ligesom, nu, vil jeg, nu vil jeg prøve at lave det i en sammenhæng, i en team, og så se om det giver mening. Men altså. Og det synes jeg, det gjorde, og nu har jeg fået det optaget, og hvis vi kan klippe det til noget, der ser rigtig godt ud, så har jeg også tænkt mig at lægge det ud på en eller anden måde. Ja. Men jeg ved bare ikke om. Øh... Jeg, ved, jeg ved bare ikke helt hvordan jeg har det med det, fordi på en måde er jeg glad for det, men på en måde er der også nogle af tingene, hvor jeg allerede nu tænker, det, det kunne jeg godt have gjort mere ved det der og det der ville jeg måske stadig gerne lave og sådan. Noget. Men samtidig kunne jeg også godt tænke mig at have noget liggende snart. Alt det du lige sagde med, gjort mere ved. Mm. Det vil jeg gerne fortælle som, som du altid har det. Ja. Som du det altid har, er har det. Prøv at tænk på, at du på tænk på, når du så laver et rigtigt one-man-show, du må bruge måske et år på at skrive det helt intenst. Bruger du bare et år? Hver gang du arbejder på stanen op, så handler det om morgenmansion. Bruger du et år, laver det i to måneder, udgiver det, så det er det væk. Ja, Jamen, det er rigtigt. Man kan lige så godt vende sig til den der følelse. Spørgsmålet er bare, om du synes, du får noget ud af at udgive det. Du, det, skal, du skal, det skal være en selvvis beslutning, du skal ikke gøre det, fordi at man bør, eller at du gerne vil have, at der snart ligger noget, eller du skal gøre det, hvis du har lyst til det, hvis du synes, det giver mening, og hvis du vil stå inden for det. Jamen det tror jeg helt sikkert, jeg vil kunne. Så skal du gøre det Ja Det tror jeg, jeg også jeg gør Også fordi der går lige et par måneder måske Før det kan komme til at ligge nogle steder Jamen, hvad, hvad, er det, hvad er det for et kæmpe show Du, du skal til Siden du ikke vil uh, skrive noget Eller Jamen, afskrive præcis. noget af materiale Nej, men, Og begynde at skrive nyt Der er der jo ikke noget Nej, der, Og det, er, det for... er jo kun positivt At have, en, øh, ja. have noget motivation til at skrive noget nyt 100. Så det tror jeg helt sikkert Nå men det var der også meget om mig, var. Nå, det Æh, synes jeg ikke øh, øhm, jeg noget om, om mit comedy i Ja, vil du ikke godt det? Jo. Øh, sådan helt tys-tys, uden at nogen skal få forventninger Så går jeg jo lige så stille og arbejder på det næste One-man-show ja. Jeg har personligt lyst til, at det skal ligge lidt senere End vi lige nu snakker om øh, Men uanset hvad, så bliver det i løbet af næste år ja. Og øh, Jeg er i den proces lige nu, hvor jeg faktisk Overhovedet ikke tænker over Produktet som en helhed ja. Det eneste jeg tænker i, det er at skrive om ting, der interesserer mig ja. Og så i stedet for at skrive dem 100% færdige Så skriver jeg dem til et punkt Og optræder med dem til et punkt, hvor jeg tænker nu er den her god nok til at indgå i en halv time på for eksempel suge. Altså nu er den her bid god nok til, at den, det er fordi jeg har opdaget, jeg tror, jeg, at hvis jeg skriver noget for færdigt, mm. 10 minutter, 5 minutter, helt nøgterne, jeg skriver dem helt færdigt, bare gennem bare nu står de 100% godt for sig selv, så jeg er jeg sværere ved at få dem til at fungere i en sammenhæng. Ja. Hvor hvis, de lige, hvis jeg lige stopper dem på 80-85%, ja. og så skriver de næste bidder, og så sætter det sammen, så tror jeg, at min 100 Jokes, når de endelig er skrevet helt op, bliver bedre og mere ja. sammenhængende, og så bliver det mere en one-man show. Ja. Øh, og det jeg gør lige i øjeblikket er, at jeg faktisk ikke skriver så meget hjemmefra som jeg plejer. Jeg plejer sidde at skrive sindssygt. Hmm. Altså skrive og skrive og skrive og skrive. Hade, hade, hade. Skrive, skrive, skrive. Øve, ja. øve, øve. Hade, hade, hade. Gå på open mics. Helt stringent med et manus i hovedet, jeg kan huske alt for godt, og derfor slet ikke være til stede på scenen eller lave et dårligt show, fordi jeg ikke kan huske det, fordi jeg er så fokuseret på, at jeg skal huske det præcist i stedet for bare fucking lave joke. Ja. Og det prøver jeg være med nu. Ja. Nu skriver jeg bare ned det, jeg synes der er sjovt ved det, læser de igennem et par gange i løbet af dagen, og så går jeg på med det, jeg kan huske, og så prøver at leve lidt mere i det. Ja. Og indtil nu har det været mega fedt, men ja. det er en stor selvtillidsudfordring, ja. fordi du skal tro på, at du godt kan, mm, uden det hårde manus, og du skal også synes, at du selv er god nok til at kunne det. og, det ja, og man skal ting. huske, at hvis det så går dårligt... Mm. Så skal man ikke slå sig for meget i hovedet med det Fordi det var meningen at det godt måtte ja. være skidt Ja ja, ja. Jamen jeg, jeg er begyndt at gå efter større chance For et show high. Og show ja. high for mig kommer når det går godt ja. Så i stedet for at gå på første gang med helt nyt materiale Jeg har skrevet og skrevet og øvet og øvet Så går jeg bare på med en idé og nogle tanker Som jeg mm. synes er sjove ja. Og så får jeg et show high, Hvis bare lidt af det virker ja. Fordi så ligger der ikke 20 timer, 30, 40, 50 timers Arbejde i de sidste uge Nej. i det der fordi så er spændingen så høj at det vil aldrig lykkes godt nok mindre jeg ja. bare slagter og aldrig skal røre ved det igen fordi det er perfekt mm. og det er det jeg prøver at gå lidt imod nu ja. det der. Ja. også fordi at det gør at man lever med det jeg synes ja. jeg, jeg er mere mig selv på scenen og så har jeg opdaget at det er det jeg er bedst til synes jeg. Ja. det er at være det lyder så klamt men at være på altså når jeg endelig står der det der med så at 30-40% af det du siger det er måske faktisk ikke noget du kan har forberedt, det er nej. noget, der opstår, mens du står der. Jeg tror faktisk, det er det, bedst til. Ja, men det er jo men en vigtig ting at opdage. Bare, men jeg har bare for god selvtillid til det. Så det er virkelig en disciplin for mig, inden jeg går på scenen, ikke at miste den totalt. For jeg er så nervøs, ja. fordi at nu skal jeg jo op og være god nok. Og, hvis ja. jeg ikke, og det tror jeg ikke på jer. Nej, nej, nej. nej. Øh, men, men det er du jo. Det ja, ved alle andre jo. Men jeg tænker, at jo mere jeg prøver at gøre det, jo mere må min underbevidste også lære. Nå, men ja. det er du jo. ja. Jeg, jeg det, havde det, faktisk ja, ja. en oplevelse lige det der et par uger før festivalen, hvor jeg ja. lige skulle skrive den sidste bid til Maja Stjernholms ja. øh, brokkeshow, som så også kom med i min team. Og det var faktisk en af de der gange, hvor jeg, jeg havde et emne, og jeg havde ikke rigtig nogen idé om, hvordan jeg skulle starte på det, men så satte jeg mig ned om, det var en mandag, og så arbejdede jeg bare hele eftermiddagen, og så havde jeg noget, der lignede noget, jeg tænkte, det her kunne godt blive meget sjovt, og så øvede jeg det så løst, som jeg nu lige kunne, så jeg kunne huske, hvor jeg skulle hen, og hvad jeg skulle sige, nogenlunde. Ja. Og så gik jeg på med det, og lavede det, som jeg synes, det skulle laves. Og så virkede det bare. Ja. Så jeg havde Og det er seriøst, første gang i lang tid, jeg prøvede det. Så havde jeg 5-6 minutter, der virkede med det samme. Ja. Og det virkede godt. Mm. Og det var virkelig vildt at opleve, ja. fordi det er... Men det er fandme også fedt. Det er mega fedt, men det er, ikke, altså det er heller ikke særlig tit, at sådan noget sker, synes jeg. Det kommer til at ske oftere og oftere, jo bedre du bliver. Jamen det er rigtigt nok. Så det faktum var, at det er begyndt at ske nu, og bare et godt time, så kommer det til at ske igen. Ja. Oh, du er så simpelthen Jamen, min, min, hvad hedder det, min sidste Den sidste nye bid der, Som jeg er nået til 80% med Er en bid der handler om et pingpong Ja den hørte jeg godt i sidste uge øhm, Og den er opstået på lidt Den der måde ved at man bare gik på mm. Med det man havde Og så var jeg bare sjovere fordi jeg var fri Og så skrev ja. jeg de ting ned jeg kunne huske Og jeg tror jeg har været på fire Åbenmarks med den mm. Og så fordi jeg har kørt det på den der frie måde Hvor jeg virkelig har prøvet at være kreativ og som på scenen mm så er den bare nået derop, hvor den skal være meget hurtigere. Ja. Og det er så fucking nice en følelse. Ja, for man har heller ikke fået tid til at sidde og overtænke det for meget. Nej, og du er ikke noget at blive træt af den og Nej. tænke, Åh, hvad skal jeg gøre med den her fucking bid, for at Nej. få den til at virke? Det er næsten det fedeste, når man har en bid, man glæder sig til at lave. Ja. Og ikke en bid, man tænker, den her virker, men Øh, jeg gider ikke Jeg glæder mig til min nye bid, som jeg går og arbejder på nu, som handler om Road Rage, som jeg har prøvet en enkelt gang, fordi jeg får lov at være rasende på scenen. Ja. Helt rasende og sur. Men ja, det er, Men det er det. ikke mig, der er det. Det er alle ja, andre nej. mennesker, der er det. Det er de mennesker, jeg beskriver, der er det. Så jeg må godt. Mm. Det er ikke mig, folk sidder og tænker, Ej, var han Gud var han sur. Det kan jeg slet ikke grine af. Det, der. det er andre mennesker, vi griner af, som er sur ja. Det er sjovt at stå og bare råbe, og så er det ikke mig, der råber. Ja. Det er virkelig rart. Det er fedt. Jeg elsker at være sur på scene. Jamen, det gør jeg også. Men jeg har fundet ud af, at det klæder ikke mig specielt godt at være sur i lang tid i gangen. Så nu har jeg fundet en undskyldning for at være sur igen. Det er, jeg bare spiller nogen, der er sur. det er som ikke er mig, så genialt. Øhm, Nå no. Men det leder os jo lidt hen i det Som du også gerne vil snakke mere om Ja, jeg vil øh, gerne snakke om en, øh, det, det er nok den her ting Tror jeg er en af de største katalysatorer For depression i verden Og også for mig ja. øh, Og det er At kigge på sig selv Og tænke, det er ikke godt nok mm. Og så prøve at gøre sig selv bedre ja. At forbedre sig selv Og hvor svært det er Jeg tror alle mennesker på et eller andet tidspunkt hver dag nærmest føler, at der var noget, de kunne forbedre ved sig selv. Ja. Så er det et spørgsmål, om det er en stor eller en lille ting. Og, det er spørgsmål, og hvor mange ting det er. Det kan være og hvor meget, man synes, det fylder. Alting. Alting måske. Men det allerværste det er næsten, hvis der er noget, man gerne vil forbedre ved sig selv, og man har prøvet mange gange, og det lykkes ikke. Mm. Fordi hver gang, du så prøver igen, og det mislykkes, så er du bare en endnu større failure. Ja. Gigafaluer. Men det var jo lidt det... Øh... Kan du huske den dag, jeg nævnte det der med, at jeg havde simpelthen opdaget, at jeg kunne ikke lade være med at ryge smøjer, selvom jeg havde bestemt mig for det. Så nu havde jeg bare besluttet mig for at ryge smøjer. Ja. Og så være. Det var lidt det, det kom af. Ja. Fordi jeg, jeg kunne mærke. Men man bliver træt af hele tiden og synes, at man er en lort jo. Jamen jeg... ja. Der er så mange andre mennesker i verden, der ryger smøjer, og som ikke hader sig selv for det. Ja. Og hvis man ikke kan fucking stoppe, ja. hvorfor må man så ikke ryge dem og have det okay med det? Mm. Det er faktisk en... Det ved jeg ikke, om du lige vil sige noget andet her i optakten til det, men det, oh, jamen, nu kom jeg bare lige til at tænke på noget. Det der med selvtillid omkring noget, man gør, selvom det egentlig er, er forkert. Ja. Det er en af de ting, jeg bliver... Det kan godt gøre mig lidt deprimeret nogle gange. Ja. Fordi jeg, jeg kan godt være depressiv og have for lidt selvtillid i forhold til, hvad jeg egentlig burde have. Ja. Og det irriterer mig, at jeg har det sådan, fordi jeg kan se... Nu, jeg kan ikke nævne nogen navn eller give nogen eksempler, uden at det lyder ondskabsfuldt, men der er bare nogle mennesker, man møder i sin hverdag, ja. som er åbenlyst store idioter, mm. men som bare har den der... Seriemord selvtillid, den der fuldstændig vanvittig tro på sig selv, og der er yeah. ingen tvivl og spore hos dem overhovedet, og de er, bare, de er bare altid på, altid alt kører, selvom alle godt ved, at de er nogle kæmpe hatte. Og jeg, det irriterer mig, at ja. jeg ikke selv kan have bare 50% af den selvtillid, når jeg egentlig synes, at jeg er en ret fin fyr generelt. Ja, det skal siges. Noget af det, som du irriterer dig over, de har, er også bare overflade. Altså, der ja, er mange ja, ja. mennesker, som fuck var det kører for dem, når man kigger på dem, men inderst inde, der ligger der bare et salathoved, og det er helt rødende, og de ved slet ikke, hvad de skal ja. gøre ved det. Nej. <laughs> men ja. det er svært, synes jeg, øh, at forbedre sig selv, fordi du også, i processen med at forbedre dig selv, der er du også nødt til at opdage om, det er fordi, jeg har for eksempel den her ting med, at nu skal jeg træne, og det er fordi, at jeg har altid været meget utilfreds med min krop, ikke fordi den har været tyk, men fordi jeg har synes, jeg så svag ud. Mm. Jeg har ikke lyst til at gå i bare overkrop på en strand. Og det er fordi, hvis folk kigger på ham, så, så tænker de, at han syg, eller er han dogen, eller er han svag? Altså bare, ja. irriterer mig. Og jeg ja. kan godt lide at kigge i spejlet, og så at jeg kigger på en person, der ser bare lidt stærk ud. Fordi det gør, at jeg føler mig stærkere. Ja. Og bliver mindre angst og sådan noget. Men når man så begynder på det, så skal man også huske på, at det jeg rent faktisk har lyst til, er det at blive større? Er det det, jeg gerne vil? Eller vil jeg bare gerne have folk kigget anderledes på mig? Ja, fordi du kan jo sagtens sige til dig selv, at jeg vil ændre det og det og det ved mig selv. Men er det noget, du rent faktisk har lyst til? Eller er det fordi, at du er træt af, at folk kigger forkert på dig? Fordi essentielt mm. burde du være ligeglad med, hvordan de kigger på dig. Ja, ja. Og så kigge på dig selv og sige, at du er tilfreds. Mm. Og jeg synes, det er enormt svært at vide, hvornår man gør hvad. Ja. Øhm, men jeg forsøger at ændre mig selv. Og jeg forsøger også at gøre det psykisk. Det er der, jeg forsøger at gøre det mest, men det er det, jeg synes, der er sværest. Og det er fordi, ja. at dine tanker har en rytme og et mønster. Og det svært er svært at komme det. Det er ligesom om at man øh, rebooter hver morgen, man vågner. Ja. Har jeg lagt mærke til. Jeg, kan, ja. jeg, har, jeg, jeg har lagt mærke til, at jeg har sådan et mønster, der hedder sådan efter klokken 8 om aftenen og så frem til, hvornår jeg indgår i seng. Det er lige meget om jeg er ude og optræder eller andet. Derfra mm. begynder jeg at være det mest vågne, jeg er i løbet af dagen. Ja. Og så begynder jeg at tænke over nogle ting, jeg har måske været lidt utrofrejs med gennem længere periode. Og så finder jeg nogle løsninger på det. Ja. Og så er det ligesom om jeg tænker, helt kæft var det egentlig nemt, hvis jeg bare gjorde det her. Så går jeg i seng og sover. Og så næste morgen, jeg vågner, så er jeg bare back to scratch. Ja, Og det er fordi, den kampgejst, du går i seng med, den vågner du ikke med. Nej. Og det, er, det har jeg faktisk lige skrevet noget om, det der. At det er, det er enormt svært, det der med at vågne og så starte forfra hver gang. Fordi mm. det er det, du gør. Fordi når du vågner, så vågner du som dit gamle jeg. Ja. Indtil du virkelig har fået ændret dig selv stort. Fordi det er så meget en vane for dig at slå øjnene op og have det dårligt med den, du er. Ja. Jeg kan mærke det i forhold til det der med at være komiker. Ja. Fordi det er jeg først for nylig, at jeg er begyndt og prøver at acceptere, at nu jeg vil ved at godt kunne tillade mig at kalde mig det lidt. Selvfølgelig. selvfølgelig øh. ja. og, og, og, nøj, hvis jeg jeg forstår ved... godt, hvorfor du ikke mener, at ja, du ja, kan, men... Ja, men fra hjertet, selvfølgelig kan du det. Oh, igen. Men... Oh, men det kan det. Tak. Du men... var nomineret til talentprisen. Så du, hvad folk havde skrevet om dig og citeret om dig? Ja, godt. Nu skal vi ikke. Nej, nej, men sådan mere, du må godt sige, at du er komikere. Ja, okay. Men <laughs> Det er jeg sgu glad for. Men det, det var også bare, det vil sige, at det... Når man, hvis man er ude og optager om aftenen, mm. og det er gået godt, mm. så føler man sig som, ja, jeg er stand-up-komiker. Det er sgu da rigtigt nok. Når ja. jeg så vågner om morgenen, så er jeg ikke Martin, der er stand-up-komiker. Så er jeg Martin, der er den der gamle, altså, ja, ja. som jeg var for fem år siden, så jeg ikke rigtig Jamen. ved, hvad han er. Ja, og det er irriterende, at jeg ikke kan have den der identitet med ja. hele dagen. Jeg, jeg begyndte at have sådan nogle aha-oplevelser. Jeg havde for da jeg sad øh, hjemme med ven, hvor jeg lige pludselig bare, mens jeg sad og kigger ud i luften, siger, åh oh ja, nice. Og så spurgte han, hvorfor, og det var fordi, at jeg var faldet tilbage i mit gamle skam, rytme, lortemønster Af den gamle person, som jeg stadigvæk er meget Ja, ja. Og så sad jeg og var ham Og så pludselig gik det op for mig Ham er jeg jo ham er jeg, Men jeg er også alle de her ting ja. Og hvis man bare kigger på dem, så kører det sgu ind i meget godt ja. Og så gik det lige pludselig op for mig Men du er jo ikke ham Nej, du er noget bedre mm. Og det er sjovt det der med, at det nogle gange går op for en Jeg sidder lige nu og har det dårligt med mig selv Nærmest angst over den jeg er Altså lige nu, mens jeg sidder og snakker ind i mikrofonen. Okay. Og jeg ved ikke hvorfor, men sådan fik jeg det, da vi begyndte. Ja. Simpelthen så dårligt med mig selv. Det er den effekt, jeg har på dig. Er det et spørgsmål om tid, før det går op for mig, ham er du ikke. Ja. Men det hårdeste, det er den periode, hvor du er der. Ja. Fordi det er der, du giver op, og det er der, du lader være, og det er der, du siger, så kan det også være lige meget. Ja. For eksempel med min træning. Hver gang jeg får det sådan her, som jeg har det nu, så er den typiske reaktion, det er at begynde at gøre dumme ting over for træningen. Mm. Øh, spise den mad man har lyst til fordi man giver op, ja. man har ikke lyst til at handle ind og lave mad fordi, what's the Nej. point køb, man noget noget. Spiser, man, øh... køb noget lort, drikker cola, så får du det bedre ja. Agtigt, ikke? Øhm, og når du så gør det så forstærker du jo bare din lort ja, ja. i stedet for at sige til dig selv når man gør det nu bare mm. lad nu være, lav mm. mad fordi ja. så får du det bedre ja. men det er svært at sige det til sig selv fordi at man kan, det er så nemt bare at sige til sig selv om du har fejlet ja. det kommer aldrig til at ske. Ja. men det jeg tror jeg har lært men det, er, det op, jo ja. det jeg har lært i den her proces det er Nej, øh, at øh, man skal prøve at se det som en kamp ja. og kampen er lang og kampen er hver dag og kampen slutter aldrig men kampen bliver nemmere fordi ja. hvis du har syv dage på nu og i de fem af dem det har man jo Ja, men i de fem af dem, der træner du, mm. går på max. det går godt, mm. så er det super. Men hvis der så er to af dem, hvor du fejler, du ryger, du æder, du laver ikke en skid, Nej. så er det dem, du er defineret af, fordi det er dem, du ikke kan lide. ja. Og det, man skal huske på, det er, at selvom du kun gør noget rigtigt én gang om ugen, så er det stadigvæk bedre end før. Så du er ikke en failure, fordi der var seks dårlige dage og én god. Så var der en succesdag. Ja. Og alle de andre, det var de dage, hvor kampen ikke lykkes for dig. Mm. Men det der med at give op og sige, så kan det være lige meget. Ja. Det er den største fejl, fordi så forstår man ikke kampen. Fordi kampen er hver dag. Og kampen er resten af livet. Den bliver ja. bare nemmere og nemmere, fordi du er ikke vant til at kæmpe. Du er ikke vant til at prøve at tænke positivt. Nej. Men det er også fordi man, når man kommer i tanke om Det her vil jeg gerne ændre med mig selv mm. Så føler man at det skal være lige nu Eller sådan har jeg det altid Jeg Hvorfor? har ikke tålmodighed Hvor? Det skal altid være Hvis jeg kommer i tanke om Det her er jeg ikke særlig tilfreds med mm. Hvorfor er det ikke anderledes Og så skal det gerne være lige nu At det skal løse sig I stedet for bare at tænke Jamen det er nok noget der kommer til at tage noget tid yeah. og, og så må man bare altså Må jeg blive helt varm omkring det? Du må altid gerne blive helt varm omkring okay. det Lige hvad der passer Hvis du nu gjorde det At du købte en lille blomst Ja, eller en lille krydderur. Det er ikke så varmt nu. Nej. Så prøv at stille den i dit vindue. Ja. Og så må du aldrig vende den. Du må aldrig vende den. Nej. Den skal stå og få lys på den samme side hele tiden. Mm. Så vil den side vokse. Og ja. blive stor og flot. Og hvis du så vender den om, så den anden side ligner lort. Mm. For den har slet ikke fået noget. Og du vil jo ikke tænke, at den side den skal ændres. Og så vågne dagen efter og kigge på noget. Hvorfor den ikke ændrer sig. Mm. Nej. Men så vil du måske kunne se en lille spire, eller et blad, der har vendt sig lidt mod det der lys. Og jeg tror, det er det samme. Alt den tid, den ene side har brugt på at få det godt. Alt den tid mangler den anden side jo. Ja. Så alle de fejl, du plejer at gå og lave, alt det, du synes, du gør forkert, du kan ikke ændre det fra dag til dag jo. Fordi din krop, er jo, en, altså, din krop er jo levende, og din hjerne er levende. Så det du, du siger, kan... er, at nu hvor jeg er blevet en lækker, lækker mand, så må jeg finde mig i, at jeg har en pillerød personlighed. Det skal nok komme. Nej, det jeg prøver <laughs> at sige er bare, at det tager... Lige så lang tid At ja. få det godt som det har taget at få det dårligt ja. Så hvis du, ser det på, hvis du ser på alle dine negative tanker mm. Som værende Skytten ja. og, og du skal have sol ind i dit lille sind Du skal have varme Og du skal have glæde ind i dit lille sind mm. Så kommer det, er jo, det er jo ikke bare sådan nå, nå nu får det glæde og nu får det varme Boom, så er Det godt. Altså, det tager jo tid før ja. det vokser Og hvis du så lige pludselig i tre dage Ingen varme, ingen glæde og ingen kærlighed Giver det så står det stille, eller også så går det tilbage. Ja. Og jeg tror virkelig, at det er en ikke helt dum metafor, det der med den fucking plante. Fordi det tager bare røv lang tid. Ja, ja. Man kan lige så godt vende sig til det. Ja. Og det synes jeg er det sværeste, det er den der tålmodighed. Fordi alt den tid, hvor du skal gå og have tålmodighed. Men det er jo også fordi, man nogle gange kigger på folk, hvor man tænker, at det kører for dem. Mm. Og så glemmer man, at det har sgu også taget lang tid for dem at opnå mm. det. Det er ja. ikke noget, de bare vågner op og besluttede sig for, at i dag vil jeg være succesfuld. Og så Jamen, det kan også sig. være, de aldrig har haft det dårligt. Det kan også være. Det kan være, at de slet ikke har været igennem den samme udfordring, som du er i lige nu. Jeg kommer til at tænke på noget nu. Jeg ved ikke, om det har helt noget med det at gøre, eller om det giver mening. Ja. Men det er noget, jeg har gået og tænkt lidt over. Jeg ved ikke, om man kan skrive noget på det. Men det der med at have et image, det synes jeg er irriterende. Når folk har et image. Og det er sådan meget sådan en medieting. Det er meget ja. sådan noget, kendte mennesker snakker om, at man skal pleje sit image. Og det synes jeg er irriterende, fordi. Det, du siger, er jo, at du skal have en facade. Og en facade er altid noget, der, der er lidt pænere end det, der er inde bagved. Ja. Jeg vil ønske, at der var flere, der lod værd med og altid skulle prøve at fremstå som mega perfekte. Fordi det er der jo ikke nogen, der er. Nej, men... Men det stresser bare Altså, jeg ved godt, at det er tåbeligt at gå op i det, men jeg, synes bare, jeg tror bare, det stresser lidt os andre. Hvis der det er, er nogle også... mennesker, der altid fremstår helt vildt, Perfekte og pletfri, ja. men ikke er det i virkeligheden, ja. så får vi andre et, et falsk billede af, hvordan det er at være den person. Men den, det går mest ud over, det der, mm. er personen. Ja, ja. Fordi at så har personen jo ikke... Prøv at tænke hvis, hvis du er politiker for eksempel. Det er nogle af dem, hvor jeg tænker, det må være så hårdt. Ja. Og det er fordi, at de må ikke gøre noget forkert, for så er det skyds for oppositionen. Mm. Prøv at forestille dig at leve sådan et liv. Jamen det vil jeg aldrig give hver gang, du ikke er inde i dit eget hjem, og gardinerne er rullet for, så skal du vurdere alt, du gør. Vurdere ja. alt, du siger. Vurdere måden, du kigger på. Hvis du kommer gående på gaden, og der kommer en virkelig lækker pige gående forbi, og du tænker, yes, jeg, jeg kigger simpelthen lige på numsen af hende. Mm. Så vender du dig om, kigger på en numse, han er flot. Og det kan være, at du også lige laver sådan lidt, ah, det var flot, med ansigtet. Og så er det ja. en, der har taget et billede af det. Ja. Ja. Så er du bare lider lige Lars lykke, og så er ja. det bare... For, så er det næste valg, ja. så vil vi lige så godt begynde at tænke på det Varmelige Elias skavt og numser på strået. Åh, oh, man kunne tage så mange af de billeder ja. <laughs> Det er jeg det. men det vil man altså øhm. Nå Ja, men det vil det, det, det har jeg heller aldrig kunne tænke mig Vil du lave et lille forsøg med mig? Det vil jeg gerne Okay. Er der en lille ting, eller en ting, whatever Prøv at blive specifik Som du gerne vil ændre ved dig selv Ja jeg vil... Hvis du siger, jeg vil gerne blive et mere positivt menneske så er det for stort. Okay. Er, du... er det for stort at sige, at jeg vil gerne være mere sikker på mig selv? Jeg vil gerne have mere selvtillid? Det er, det er for stort. Hvad, så kan jeg, jeg kan hjælpe dig med at det synes jeg. Okay. Øh, skal, hvad for en anden går vi med? Bedre ja, men... med sig selv eller selvtillid? Øh, selvtillid. Selvtillid. Okay. Hvad vil du gerne have mere selvtillid omkring? At... Hvor mangler du selvtillid? Jamen... i If i forbindelse med mit arbejde, tænker jeg. Okay, og hvordan kommer det til udtryk der? At andre folk nok ser mig mere som den, jeg er, end jeg selv gør. Ja, altså, men, jeg... men det er jo ikke et problem. Nej, jo, nej, jamen, jo men det er det jo for mig, fordi jamen, jeg... Jeg, jeg er ikke helt mentalt med. På der hvor jeg er giver det mening nu får du lige en sms, der har en der ringe for nummer ikke ved. af. Okay. Øhm. Fandt hvad, Nej, nej men det jeg mener med det, det er, at det ikke er et minus for dig at andre synes du er god. Nej nej nej, nej. Men jeg, jeg jeg selv... kunne godt tænke mig selv også at synes det, okay. fordi jeg har ikke nogen. Det var det vi snakkede om ja. før. Jeg har ikke nogen grund til at nej. synes at jeg men... er dårlig. Okay. Men jeg... hvorfor synes du at... hvorfor hvad er det der gør at du kan har selvtillid omkring Hvad er det hvad er det inde i dit hoved der fortæller dig at du ikke er god nok og som fjerner din selvtillid, Det er jo fordi når jeg kigger på de ting jeg laver så ja. ser jeg alle fejlene. Fordi det er det, der er interessant for mig, hvis jeg skal udvikle mig. Ja. Jeg glemmer nogle gange at kigge på alt det, der også virker og er godt. Og det er jo det, andre ser. Ja. Det er jo og igen så det der. Og fokuserer kun på, hvad der er forkert. Jeg fokuserer ikke kun på, men det er bare altid det, er altid det der kommer først. Det er? Det er, åh, jeg lavede også den fejl. Og oh, jeg fuckede også op i det. Og oh, jeg er ikke god okay. nok til det her endnu. Og så kommer jeg i tanke om, nah, men, ja, men jeg kan jo også godt. Og bla, bla, bla, okay. bla, bla. Men de fejl, du laver og sådan noget... Mm. Hvis du gerne vil have bedre selvtid, er det så fordi, du gerne vil aldrig lave fejl? Nej, det er bare fordi, jeg gerne vil have mere ro. Altså, jeg, ikke, jeg, vil, ikke, jeg vil ikke føle mig så... Øh... Okay, så du vil gerne kunne lære at acceptere dine fejl? leve med dine fejl? Ja. Jamen, bare lad være at tage det så tungt hele tiden. Fordi okay. det, skal jo ikke, det kan jo ikke være rigtigt, at hele ens øh, hverdag skal ramle sammen, hvis man ikke er perfekt. For det der er jo ikke nogen, der er. Nej, nej, nej, nej. Det er slet ikke, slet ikke, slet ikke. Så ret forstået, det du gerne vil er... Stadig at lære af fejlene, men ikke lade dem tynge dig. Ja, altså kunne have et afslappet forhold til det der med at ja. lave fejl. Okay, men når du laver en fejl, lærer du så også næsten altid noget? Jo. På en eller anden måde. Det er jo ikke sikkert, at man stopper med noget. at lave den fejl med det nej, samme. Nej. Men, man... Det er jo heller ikke, fordi du lærer noget nyt om comedy, men du lærer noget om dig selv. Ja, godt. Så din indstilling til dine fejl skal ændres. Er det ikke korrekt? Ja, det lyder meget korrekt. Okay, hvad vil du gerne have, din indstilling var? Hvis nu du... Har lavet et, forestille dig det her. Du lavede et show i går. Mm. Det var en åben maj. Det var første gang, du var på med det her materiale. Det kan også have været gammelt materiale på en helt almindelig sugeaften. Ja. Og der var tre ting, der gik galt. Ja. Du glemte noget, du godt vidste, du kunne huske. Det, ja. du, glemte, du glemte et eller andet, det var bare væk. Ja. Hvordan har du det med den fejl? Det irriterer mig. Okay, men det, det kommer an på aftenen. Okay. Nogle aftener kan det få mig helt ned med nakken, og nogle aftener er jeg lidt mere sådan, nå ja. Okay, så lad mig spørge det her. Ja. Kan du huske galaen nu her? Ja, det kan jeg i hvert fald. Kan du huske, at uh, Talbert lavede en fejl? Ja. Okay. Synes du, at han var dårlig, fordi han lavede fejlen? Nej. Hvad synes du så? Jeg synes, det, jeg synes, det fungerede godt alligevel. Og jeg synes, at uh, den måde, det blev reddet på, gjorde det lige ja. så godt, som hvis han ikke havde lavet fejlen. Jeg synes, det gjorde det bedre, ja. fordi det viste klasse. Ja. Fordi det viste, at han stod nærmest det største sted, du kan optræde i Danmark, og med mest sådan scrutiny, hvor folk bare kigger på dig. Og så havde han overskud til at lave en fejl, og fejlen opdagede publikum ikke. Det var Nej. ham, der selv opdagede fejlen. Ja. Og så går han kom komiker op og siger til ham, hvad det var, han gjorde forkert, Og så fortsætter han og ender med at nærmest at gøre det bedre, synes jeg. Fordi mm. at han viste, at intet ryster mig. Jeg tror lidt, det er det, man skal prøve at gøre med sine fejl. Mm. Lad være, altså, acceptere dem. Ja. Det, Jeg øhm. lavede en fejl videre, mand, i stedet for at sidde i fejlen. Ja. Tænk, hvis du havde et forhold til en pige, tænk, hvis du havde det. Tænk, tænk, tænk. hvis du havde et forhold til en pige, som, hvad hedder det, havde lavet aftensmad, og så hun kommet champion i, og du kiggede ikke vil du ikke irritere dig over, at hun resten af aftenen synes, hun var en dårlig kæreste, fordi hun havde glemt det med champion. Hun kunne bare ikke fucking lade det ligge. Jo, men det er sådan en kæreste, jeg er nogle gange. Ja, men der er man virkelig nødt til, synes jeg, at acceptere sine fejl. Ja, ja. Ja, men selvfølgelig. Men det, det, det, det, det, det er rigtig, rigtig svært, det der med at acceptere, at man laver fejl. Mm. Men det er fordi, man er nødt til at skille de to ting ad, at lave en fejl og at være dårlig. Ja. For du er ikke dårlig. Nej. Du laver en fejlliste her. Og det værste, man kan gøre, når man optræder, det er at vise, at man synes, at man var en lort for at lave fejlen. Ja. Det er meget bedre at bare sige, hold da kæft, en hjerneput videre. Ja. Jamen det er rigtigt nok. Hvad kan jeg ellers gå på scenen, hvor du tænker, det der, det fucker mig? Jeg synes ikke, det er så slemt mere, hvis jeg laver noget, jeg godt ved virker, og det så ikke virker. Nej. Så mister så er det mere ikke. bare sådan, øv, øh, hvorfor var det dårligt? Ja, ja, men jeg kan godt, hvis jeg står og laver noget nyt, mm. og jeg kommer til at sige noget, som jeg egentlig ikke havde tænkt igennem, mm. og som kommer til at enten at lyde for hårdt, eller for fordomsfuldt, eller forkert. Altså noget, hvor jeg kommer til at fremstå som noget, jeg egentlig ikke engang selv synes, ja. at jeg kan stå ved. Det kan jeg godt blive irriteret over. Hvis jeg kan mærke at det har slået resten, af ja. det show jeg laver ud af kurs, fordi publikum sidder og tænker. Okay. Hvis, det, hvis, hvis det er én sætning man har kommet til at sige i en i en hjernebæ som jeg ligesom bare nogle gange en... har gjort i podcasten, så har vi snakkede om det ja, bagefter. Det haft det helt skidt. Jeg kan jo, jo stadigvæk sidde og tænke over hvor dum jeg var den dag jeg sagde at hvad er det 16.000 år mennesker, siden at mennesker... Øh, du sagde også en og gang noget om soldater, hvor du havde det ja, nærmest dårligt. Ja, jeg jeg har sagt så meget lort, og det kan nogle gange gå mig på i fucking lang tid, fordi jeg ja. får sagt et eller andet i min øh, i min Altså i min, ja, min ros af et eller andet som, ja. jeg, som jeg egentlig ikke mener Som jeg ikke har fået tænkt igennem Og så går jeg og slår mig selv i hovedet i lang tid med, ja. Hvorfor sætter du ikke bedre ind i tingene uh... Hvad er det farlige ved Når du står på scenen For det synes jeg faktisk lød lidt sjovt Det der at sige Hov, der kan man til at sige noget Jeg nærmest engang selv kan stå ved Ja, men det er jo det Det er jo det. bare det man skal gøre Det er jo ja. trækket Præcis Jeg tror man får det bedre med sine fejl Hvis man står ved dem Ja I stedet for jeg at føle sig Helt sikkert, helt sikkert Helt sikkert. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Øh, fordi jeg kan genkende mig, så, mig selv så meget i det der. Men jeg var bare nået til et punkt nu, hvor jeg er slet ikke forlyet mig igen. Jeg, er, jeg, er simpelthen jeg har dage, hvor jeg virkelig lader mig gå på mine fejl. min fejl, men hovedparten med dem, der er sådan lidt jeg gider ikke. Nej. Jeg giver ikke plads til det. Nej. Jeg, ikke plads til jeg skal nok huske dem og lære af dem, men jeg gider simpelthen ikke at gå og spille min tid på at fucking have mig selv Nej. over 1% af noget, jeg har gjort. Hvor de andre 99 var fint. Elias, må jeg øh, lige gå ud og tisse, og så vender vi tilbage? Ja, fint. Jeg skal også pisse. Super. Skru op, skridt. Du for lille. Men du lytter til det dyster skæg. Uh, vi kører. Vi er tilbage? Yes. Okay, fedt. Øhm, hvor kom vi fra? Det var det her med at forbedre sig selv. Det var svært. Ja. Godt. Du er lige nødt til at lægge den til ind, så det ikke... Ja, ja. <laughs> <laughs> det gør jeg lige ved. Så det ikke bare bliver... Jeg vil lige blive så Nå, hvor kom vi fra? Jeg kan ikke huske <laughs> jeg tror egentlig, det jeg ville frem til med det. Mm. Jeg var først og fremmest lige prøve at se, om vi, kunne, ikke med det. om vi kunne snakke os ind til, til lidt af det. Ikke? Men kan du give mig et kort og godt bud på, hvorfor det er svært at ændre sig selv? Og det der med, at det er svært at ændre sin vægne og sådan noget. Jamen ja, det er det. Men hvorfor er de blevet dårlige i første omgang? Altså hvorfor er det så svært at ændre sig selv til noget positivt? Fordi der var nogle mennesker, der var så lidt, men så begyndte jeg at træne, og så nu spiser jeg bare sundt, og så er jeg begyndt på det her, og så jeg lidt tager jeg en uddannelse og noget som bare sådan der dag til dag ændrer alt det er fordi de mennesker har røggrad hey. <coughs> det var ufatteligt hårdt svar nej men det skal altså måske lige ud nej men det jeg, jeg, det du, sagde, jeg give, du sagde jeg du jeg skulle give konkret hurtigt formuleret bud yeah. jeg tror bare øh, jeg har ikke ryggrad. du har så meget ryggrad. du har meget mere end jeg har Nå. fordi du gør at skulle noget ved tingene og sådan noget jeg tror jeg tror det er fordi at man dybest set er lidt dogen. Okay. På det. Nå, man ikke, men det lyder også hårdt igen, men du ved, der er noget komfortabelt over at blive ved med at gøre det, man er tryg ved, også selvom det er negativt. Det er jo ligesom, hvis du godt ved, at du spiser for meget. Ja. Det er jo nemt nok. Alle andre idiot kan jo regne ud, hvis man gerne vil tabe sig, så skal man bare begynde at spise sundere, og mindre ja. måske, og mere varieret, og så skal man dyrke noget motion. Det er så nemt, og sige til sig selv, det er bare det her, der skal til. Ja. Men hvis, hvis den der følelse, du har vendet dig til, skal være der, før du føler dig godt tilpas, det er, det er at du hele tiden skal lige der er spise er lidt kage. noget Hvad skal jeg ellers lave så? så, skal jeg, så skal ja. man, jeg tror, det er fordi, der er så meget, man skal ændre. Det er jo det hele. Ja. Men man skal nok starte i små skridt, og det er det, der er svært, synes jeg, for mig. Ja. Det er, at når jeg så ændrer én ting, når man... Så jeg, jamen, jeg tror så jeg nemlig også, tror det er det, det handler om At dem, dem, du nævner der Som er dem, der bare ser ud til at have styr på det hele ja. og sådan noget, De har taget det et trin ad gangen. Ja. De har ikke vågnet op om morgenen og sagt Nu skal jeg lade være med at ryge Jeg må ikke drikke øl Jeg må ikke ja. spise koldhydrater Jeg skal løbe 10 kilometer øh, Ja, fordi det er for meget jo Jeg skal rydde op jeg, Der må aldrig være stød igen Du kan ikke, du kan ikke lave 10 ting Nej. på en gang Nej. Du er nødt til at starte med at sige nu, tager jeg, nu starter jeg på det der med at lade være med ryge mm. Og så når du er ved at have det under kontrol Så kan du tage den der med alkoholen Og så kan du ja. tage den der med motionen tager, Og så den med kosten ja, det Fordi hvis man, tage det, hvis man tager det hele på en gang Så får man nemlig den der følelse af at Lige så snart første gang det fejler Så står man sig selv i hovedet med det Og så står man og pulser smøger og drikker guldøl igen Og så føler man bare det hele kvar lige meget yeah. Jeg tror man er nødt til at tage det i lille bitte skridt ad gangen Og det er det der kan være svært når man gerne. Altså, det... Jeg tror det er utålmodighed for mit vedkommende at når jeg har når jeg kan tror du har ret i Utålmodighed er en stor ting Fordi så det bare Fuck it, det går så langsomt Jamen når jeg kan se det der mentale billede af mig selv Finde det der mentale billede af ham der jeg gerne vil være ja. Så vil jeg gerne være det nu ja. Og det kræver bare at jeg ændrer seks ting Men det er også fordi det er rigtig svært at tage kampen Fordi at, hvad så hvis det mislykkes ja. Så falder jeg jo endnu længere ned ja, ja, ja. Men små skridt synes jeg er en rigtig god note At lukke vores øh, Hvordan forbedrer man sig selv snak på ja. Små skridt Og øh, det betyder også at vi skal have lidt sjov. Så har der quiz, biot. Nu skal vi have det sjovt. Nu skal vi nemlig lege lidt. Vi skal gætte lidt. Vi skal og det fordi lidt. jeg har jo lavet for en gang skyld, har jeg jo lavet en quiz. Ja. Og for en gang skyld sad så den sådan lidt dum. Okay. Ja. Det er noget nyt. Øh, og det starter faktisk inden quizen er startet. fordi at du skal prøve at gætte, hvad quizen handler om. Ja. Øh, jeg giver dig nogle små ledetråde. Det vil jeg ret gerne. Første ledetråd det er. Nu nærmer det sig. Jul. Der var den. Hvad med skarp du er? Jamen jeg ved det. Ja. var skarp. Yes. Nå. Jamen ja, det handler om jul. Og det er jo snart jul. Ja. Men hvad ved du om jul? Jeg ved... Ved du nok? Ved jeg nok Ved du jul? det vigtigste? Jeg skal ikke liste, hvad har... jeg ved om jul nu. Du Nej, nej, nej. Og <laughs> <laughs> så hvis du, når du har sagt det hele, så siger jeg... <laughs> det er slet ikke jul. Det var slet ikke alt om jul i hele verden. <laughs> øhm, nej, Fælge det vi snart, det, snart er det. det Vi tager sådan lige, du ved, ja. øh, de høje punkter, og så tager vi nogle lidt pudsige spørgsmål omkring dem. For eksempel kager. ja. ja. Kager, det spiser man meget til jul. Det er en meget stor del af det. Hvordan er du på kagebaning? Er det noget, du har styr på? Kig på mig. Ved du noget om kagebaning? Nu, ah, okay. Jeg ved faktisk ikke noget. Du ved ikke noget? Ja, lidt. Nej. Okay. Jo. vi starter med et stille og roligt ja-nej spørgsmål. Cool. Med et tillægsspørgsmål. Okay. Er der potaske i småkager? Øh, jeg ved ikke, hvad potaske er. Nej, det er et Hvad det er, hvad potasken gør. Men okay. tror du, der er noget, der hedder potaske i småkager? Øh, ja. Det kan da være, ja. Okay. Ved du, hvad potasken gør? Altså, når du siger potaske, så tænker jeg er det det, der står på pakken. Okay, det er ikke det, der ligger i mit askebær, efter jeg har haft en hyggelig aften herhjemme. Jamen, det er jo både potaske og papir og tobak og så videre. Og lidt spyt. Bare ren potaske. Altså, p O t a s k e Men det har ikke noget med aske at gøre? Jo, hvis man, jeg har engang kommet for meget af det i og så smagte den sådan lidt af udbrændt bål. Nå. Så det er okay. en form for aske. Forklar mig lige, hvad det er. Jamen, jeg ved ikke helt, hvad det er. Men, men, men, men jeg skulle, skulle jeg svare på, hvad jeg tror, det gør? Hvad tror du, det kan gøre ved en småkage? Jamen, den kan få den til at smage sådan øh, lidt af grill. <laughs> Som vi jo alle sammen elsker ved vaniljekransen. Den søde, det er vanilje, det er sukkeret, det er medmelet, det er det ja. hele. Og lige det der. Lige at den smager lidt af Weber. Ja, lige til sidst, ikke? Så lige sådan... Uh, var det barbecue? Mm. Mm. Nej, det gør dem sprøde. No. Det er med til at gøre dem sprøde. Så de ikke er sådan lidt kleyede. Ja, ja. Nå, det var lidt kedeligt spørgsmål. Nej, nej, nej, nej, nej. Æm... Det var sgu da et væsentligt spørgsmål. Men man, man kan også sige, smak, ja. julen er jo også på mange måder. Hvad for Børnes en tidstid? Tid. Ah, hvad for en tid? Gavernes tid. Hvad for en tid er det? De elskende. Hvad for en tid er det? <laughs> tid. Og jeg troede du kunne gætte det ud for mig. Hældt. tid. Hedet tid. Hedet -tid. Hedet -tid. Der hvor vi alle sammen slår op med hinanden. Nå. Det er faktisk nærmest det, man gør mest i julen. Lige efter at give hinanden gaver Nå. og knip med chefen, så slår vi op. Ja, men det er jo fordi, det er mørkt og koldt. Hvornår slår vi op? Det. En, to eller tre uger før julen. Øh, en. To uger. to uger. To uger. Midt i hele lortet, du. Ja, men man det, er lige begyndt at glæde sig det skal folk holde op med. Elias har fødselsdag. Jamen, det ødelægger kraften i julestænden. 14. december, der er fødselsdag. Det er det, alle slår op. Ja. Super! Fedt, Elias. Mange tak. Men det skal folk skulle da også holde op med. Jamen jeg ved ikke, hvad de laver. Hvorfor slår man op i en højtid? Men det er jo den, du har lige selv sagt det. det. er jo fordi, folk er ude og med chefens til julefrokost. Ja, det er de er nok. fucking idioter. Øhm, ja. Men det er jo også... Nu, nu lavede jeg den der, hvor jeg... Hvad for en tid? <laughs> chefens bolletid? Overforbrugelse tid. Okay. Fordi vi bruger jeg ved ikke, hvor mange milliarder på pis og på lort. Og papir. Ja. Tænk på alle de milliarder, vi bruger. Vi kunne lave et helt program, der handlede om hvor dumme og sure vi kunne blive over, at man kunne have brugt de penge på det andet. Men fuck ja, ja. det, fordi sådan er der så meget. Ja. Men hvor længe tror du, og det, det her, jeg synes, er det værste, det der med, at vi bare fælder en træer, eller hvor fuck det er. Mm. Vi fælder simpelthen så mange træer, <laughs> fordi at det skal ind og stå i, I en aften, og så skal det visne, og så skal det ud. Ja. Øh, eller så skal der gå i lidt af brandbygningen ned. Men hvor lang tid tror du, et juletræ bruger, sådan i gennemsnit, Øh, på at blive juletræs størrelse Og det, nu, jeg tager tal fra USA Ja ja, det gør du bare ja. øh, Hvor, øh, hvor lang tid tror du? 4 år jeg Skal lidt op af 15 år Præcis. 15 år, 15 år. 15 år mand. Ja. På at den ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ej, nu er den næsten lige så høj ja. som et menneske Tjunk. Tjunk. Og så bare ned Glæde i jul, ej det var ikke den gave du har. Jeg synes det er så, så Jeg forstår ja, simpelthen ikke at man ikke kan bruge et plastiktræ Øhm, jeg, ved, jeg, ved, nej. jeg læste faktisk inde på internettet At i Tyskland eller sådan noget Der havde man i starten med kunstige træer Kunstige juletræer brugt Gosefjære eller sådan noget Jeg ved det ikke, det at var mærkeligt Der måske nogen der lige skal fortælle tyskerne <laughs> ja. Men det var en gang og det var noget mærkeligt okay. øhm, Det er også familietid Det er det nemlig Så det du, er det jeg godt kan lide ja, Sender du mange julepostkort rundt Eller tager du simpelthen ud face to face og siger Hvad så grandma ja sender ikke ej, det gør jeg mest i sommeralovet. Okay. Nogle Okay. <laughs> yes. er nice and tan. Ej, det er et mentalt billede, du har lige nu. Puh, ja, uh. det er lidt ulækkert. Yeah. Nå, nej, jeg sender sgu ikke, nogen, øh... nej, jeg sender ikke postkort. Hvor tror du, de sender mange postkort hen? I verden? Ja. Eller i Danmark? Ja. Hvor tror du, de sender mange postkort i verden? Det gør de... Øh... Hvor kan man godt lide at overgøre traditionerne. I Portugal. <laughs> ja. Det var god. Nej, øh, jeg prøvede lidt og lidt igen, men du ved, folk der godt lide at overgøre tingene ja, ja. USA. Nå, no, ja Hvor mange postkort, fucking kort, sender de bare i deres eget lille land til jul? Altså i alt eller per person? I alt. Og det er way up there. Mm, en milliard. Tre. 3 milliarder. 3 milliarder, det vil sige, at man skriver ikke bare Glædelig Jul, man skriver også Glædelig Advent. Og hej igen, og piss og lort, mand. Hvor mange millioner mennesker er det? der? nu er det 250, eller er det fem? 260 millioner agtigt. Det er sikkert 400. Vi er way off. Men der er stadigvæk et styk op til 3 milliarder. Skal vi om, 3 milliarder er cirka halvdelen af jordens Og nu sidder en masse fucking. Det er ikke engang halvdelen af jordens befolkning, der fejrer jul. Og nu sidder der en masse mennesker ud og tænker, hvor. Hvor han har fået det tal fra. Og det vil jeg sige for en gang skyld, der har jeg fundet en liste ja. med 50 punkter, hvor der er fodnoter til alle fakta ting og så en henvisning til hvilken bog de har læst. Det er det den her podcast har manglet. Ja. Så hvis der er nogen, der på nogen måde siger, at det der tal hænger ikke sammen, så kan man lige skrive en PB og så kan jeg fortælle jer, hvor vi har så kan jeg fortælle dig, hvor den liste jeg har kigget på har fået information fra. Ja. Og en af dem er for eksempel Guinness Book of World Records. Okay. Godt. Sidste spørgsmål. Mm. Oh. Ja, sidste spørgsmål uh, Man pyntede også sit træ Det gør okay. man ja. Hvad pyntede du dit træ med? Øh, nu har jeg jo ikke haft det træ selv Det var mine forældre, der har haft det Ja, men du var vel kommet ting på det? Ja, det har jeg Jamen, det er jo, altså, det... Hvad er det mærkeligste, du nogensinde har kommet på det? Jeg har engang pyntet det med en lille papkasse med chips i Så jeg kunne gå <laughs> rundt og tage chips fra den <laughs> Ej, det lyder hyggeligt ja, Så hang der sådan en lille papkasse, der var rød på en gren Og så vidste man, der var chips gemt i den jeg ved sgu ikke, om jeg har. Men det er jo altid sådan noget med krammerhus. Så er der lidt pebern i, os. hvis man er rigtig. Ikke sådan nogen speciel, Fordi vi har sådan en lille påske, der blev hængt på, fordi det var min farmor. Og det var yeah. altid på træet. Så du ved, sådan nogle traditioner, hvor. Nej, nej, nej, nej. Det er Sebastian. Det er Sebastian. Han ja. er bare en kaninvammelse. Han skal bare sidde på træet. Det har altid gjort. Det er Sebastian. Det er, er fedt. Kan du huske Sebastian? Og så går folk af mok med anekdoter. Jeg synes, det mærkeligste, og det er det mest almindelige, men det mærkeligste er, at kraftet med at sætte levende lys på det træ. Ja, ja, Jeg er for de... nøje på at være for. mega nøjere. Jeg synes, det er okay. så dumt. Når de sidder godt fast. Det er nærmest bare sådan et V ja, ja. på en gren. Sådan et metal-V. Ja, ja. Og så er der sådan et lod i bunden, så den kan dingle som et pendul. der ja. er nogen, der snitter grenen. Ja. Det er så vanvittigt. Og så hvad med, vi sætter det her på den her gren lige under den anden store gren. Og så bare håber ja. på, at det ikke bliver svedet i løbet af aftenen. Ja. Ja, det er den en pissegod så lægger vi alle pakker nede, så vi ser af lyset falder ned, ja. så brænder hele juleaften. Og ved bare. du hvad? Nu trumfer jeg den. Skal vi ikke bare tage alle i hånd? Altså du ved, gamle mennesker, børn, folk der næsten ikke kan gå. Hunnekalle. Og så bare joder rundt. Jamen det er fucking træ. mand. Vi laver sådan altså, en åben en ilds Og hvis det jo, ikke er nok, fordi... så synger vi nu det jul igen til sidst. Og så løber vi bare rundt i hele huset, finder ting, der kan brænde og kaster med det. Ja. Nå. Øhm, det er så on -sweet. Der er så nogen, der har taget det der med. Åh, øh, oh, men det har vi altid gjort. Ja. Det egner. Det Han skal sidde der. Jeg ved ikke, hvorfor de har navn. Det, det, det tager de til next level. Ja. level. I Europa, i Polen, ja. der benytter man en af disse tre ting, eller gjorde. Mm. Det er sådan lidt op til, hvor traditionsbundet man er. Uh, men de er jo meget, er det ikke katoliker i Polen? Æder, kopper og spindevæv. Jøder, altså sådan døde jøder, du ved for fuck, og hey, praise Christ. Uh, eller simpelthen julemoldtid. Ah, Polen, nu skal I stoppe med at drikke så meget. Nå, men hvad gør man? Ja, men ja. ja, det ja ja, men de er skulle da alle sammen i de jord, Skal vi have den igen? Skal vi have igen? Ja. Vi får dem bagfra. Eh, <laughs> øh, <laughs> julemåltidet eller det, så kan det være, at det måske er en plastikskinke, men du ved sådan ja. maden ofringen eller sådan et ja. lort, ja. ikke? Eh, ja. øh, jøder for hell, <laughs> Christ. Nej, det kan I ikke være nej. Eller eh vi æder Altså Prøv at høre. Mm. Der er ikke nogen der efter 40'erne hænger døde jøder op i træer. Der ikke. det er der ikke. Der kan jeg godt indrømme, at det var mig, der lige, lige var lidt ude med... Og jeg tror heller ikke, at, at, at polakker har så afslappet forhold til mad, at de bare hænger det op i træer. Nej. Det bliver nødt til, yder og yderkopper spiller. Godt. Det er korrekt. Fedt. Hvorfor? Det... det er nemlig der, at din juleviden den rigtig godt. Ja, det er det sidste det er spørgsmål fordi Der er så pisseklamt der... i Polen, så bare for <laughs> Nej, det er fordi, legend tells... Ja, er at øh, Jesu barnet fik et tæppe, som en æderkoppe havde spundet til ham. Hvad er det for en del af Bibelen, de har læst? Den? Jeg ikke har læst, men det er inde på den der side med reference til, hvor de har fået det hen. Jesu barnet fik ifølge legenden, stod der, øh, et tæppe vævet af en æderkoppe. Sådan spindelvævet spindelvævstæppe. det gjorde han altså ikke. Det er da ulækkert. Han fik røgelse og myreskær. Han fik ikke... Det kan være, det var senere i hans liv, han var sådan lidt kuldskær, da han var 5, og så kom der ned og sagde... hej. så bandt ham ind. hedder med en fed historie. Ja. Hold kæft. Jeg har godt lovet for, hvis der hang edderkoppe på mit juletræ, så skulle jeg ikke i nærheden af det. Nej. Det gider jeg kraftedme, med, jeg havde edderkoppe. Normalt så skal man ikke tale sig selv ned. Jeg må sige, jeg synes faktisk, den quiz var lidt kedelig. Jeg synes, den var god. Okay. Nå, men tak for øh, du, har, du har jo selv... Øh, ja. Hvad? Undskyld, nu kigger jeg lige her. Jeg kan se, at vi har et rundown med fem punkter, vi er nået til det sidste. Der står prutte nyhed. Jeg, skal, jeg har lagt mærke til, at jeg skal lade være med at sidde og klappe mig på låret, hver gang at jeg vil udtrykke noget af den her. Fordi når man hører det, så lyder det bare som om... Ja, ja det lyder ikke rart. Så kommer der bare sådan en høj klask ud af ingenting. Ja. Det er åndssvagt. Fuck det. Øh, vi plejer jo altid at slutte af med en lille nyhed. Og det er faktisk også en form for quiz, det her. Man kan godt sige, at det er en lille hurtig quiz. God, det vil godt stop. det her. Det ah, det godt jeg, jeg kan godt lide, at vi slutter af på en lille løg. du løn. siger en shofort, så smadrer jeg det. En lille shofort? Jo. <laughs> øhm, så jeg har fundet så, en lille... Så kan man bare høre, at alt bliver revet <laughs> ned, og jeg går fuldstændig af mok. Iklæds! Iklæds! <laughs> Elias. Ja. Pirater. Dem kender du godt. Altså, ja. vi snakker ikke internetpirater, vi snakker rigtige pirater. Ja, det er det No no no gamle dage. No, no no. Real The real okay, fucking deal. Jack Sparrow. Ja, ja, ja. Okay, ja. De havde øh, nogle gange klap for øjet. Det er de jo meget kendte for. Det er sådan et af kendetegnene yeah. ved pirater. Mm. Nu har jeg fået en artikel, som øh, forklarer, hvorfor de måske havde det. Fordi det er ikke faktisk. Det kan... Jeg troede, det var øjet de manglede. Ja, men præcis. Man, man tror jo, at de har klap for øjet, fordi de er blevet, altså, blevet skudt ud i en brænder eller et eller andet. Jeg tror var, fordi de havde en par i siden. Så bare havde som hakket på et, et eller andet tidspunkt, jeg har hakket dem ind i øjet. Og så ja. har jeg ikke været en optiker der sagde nej, Du skal bare have en. Skyld. Men som udgangspunkt tænker man klap for at det er fordi nu der er jeg. ikke noget eget og øje inde. Mm. Men nu kan jeg så læse her, at der er simpelthen en alternativ teori, det hedder Jim Shee. Der jeg er gætte? ja? Jeg ud. Det er et godt bud. For at, at kigge er ikke bedre, jeg kigger den? Nej, nu skal du høre her. Der er en professor i, øh, i syn. <laughs> mode! Nej, det er heller ikke mode. Okay, nu får du lov. Det er meget mere teknisk, og det er meget mere smart og udspekuleret, end man egentlig troede. Okay. Øh, det viser sig jo, at øh, en af de ting, som pirater døjer med til daglig, når de løber rundt på et skib, det er, at oh, øh, ude, yeah. ude oppe på dækket, der ja. er fuldstændig lyst og solskin, ja. Men nede i, under dækket, nede i kahytten, byssen nede i the Cahoot jeg ved ikke hvad man kalder det på Der er mørkt. Okay. Og det der sker, når du kommer ud fra lys-lys sommerhimmel og ned i mørkt, det er at du kan ikke se en fucking skid. Og det er jo ikke særlig praktisk, hvis du lige har svinget over på fjendens og skal ned og stjæle hvad der er i lasten. Så skifter du lige øje for din er ikke Så der skifter du fucking lige øje, fordi det er der, det har de forklaret her, det er, det er, den er faktisk god nok. Hvis du øhm, hvis du har været nede i mørke og dine øjne har vendt sig til mørkesyn, ja. hvis du så lige tager en klap for det ene øje. Ja. Så beholder det øje, det beholder øh, nattesynet, mens det andet øje øh, tilvender sig lyset, når ja. man så kommer ud i lys igen. Så det vil sige, de render rundt op på dækket, de slås lidt derop, så svinger de sig over på fjendeskib, så ja. øh, løver de lige ned øh, under dækket, så skifter de lige klap, ja. fordi så beholder øh, lysøjet, øh, solskinsøjet, det beholder lige øh, ja, den solskind. tilstand, det var i op, og så kan de se med mørkøjet ned, ned under dækket. Og så kan de skifte rundt, så de hele tiden har både natte og dagsyn faktisk... på samme tid. Det, var, det er night vision. Fra, det er fucking uh, night vision fra 1600-tallet. Det er faktisk et mega godt bud. Det, I mine øjne. Jeg havde aldrig tænkt på det. Det er jeg fandme heller ikke. Det er fandme smart. Og den skulle være god nok. Ved du, om det har noget på sig, det der med, at amazonerne skal deres bryst af for at være bedre med bu pil? Nej. Altså ikke begge bryster, men der er jo men, sådan en de, de havde et bryst. Ja, der er sådan en ting med, at så hvis, du, hvis du står sådan her som dreng med buerpil, pil, så har du plads her. Ja. Hvis du så har en pat, så kan du ikke stå der. Nej. Så derfor er du nødt til at skære den af. Ja. Det synes jeg er en ret vild ting. Det der ja. med, at man i gamle dage bare gjorde, hvad der Ingen var nødvendigt. Ja. ja, det er ret senssygt. Ja. Jeg ved ikke, om det, er, om det har noget på sig, nej. Men, jamen, øh, jamen altså, 500 jamen. år gammelt night vision og afskåret patter. Jamen, er det ikke en outroverk? Jo, det synes jeg det er. <laughs> Jeg synes, øhm. det har været rart at være her i dag. Jeg synes ja. allerede nu, jeg kan mærke, at vi får mindre modvind for det her, end for vores øh, halal-på-badehotellet. Er for helvede. Jeg var også godt lige på faldrebet at sige øh, på Eliases vegne Undskyld for den øh, konkurrence, vi lavede tidligere på året Hvor man kunne vinde en flaske snaps Fordi vinderen har ikke modtaget sin flaske snaps endnu, ved jeg Nej. Og Elias, har du stadig snapsen? Ja, ja det du senden den til her, måske? Okay, vi finder ud af det Jeg vil i hvert fald godt love, at vi aldrig laver en konkurrence igen Fordi det kan vi ikke der. Så kan du sidde med den fucking snaps, man, Og så kan du sende den Kom hjem til mig og hente den, din din børsjekale ja. Så, Elias Tak for i dag. Nu er jeg fuldstændig amok det. <laughs> Sluk. Jeg tør ikke slukke. Sluk!